Ши Чатаня Чайтамріта, глава 9. Подорож Господа Шичатані Махапрабу Магапрабу по святих місцях. Шіла юнотакур Такур наводить короткий переказ 9 глави. Залишивши від Ши Чатані Магапрабу відвідав такі місця проще, як Гоутамі Ганга, Малікар Джуна, Ахобалан Рісімга, Сіддхават, Скандакшетра, Тримат, Вріддхакасі, Баудгастана, Тірупати, Тірумала, Пананрісімга, Сіваканчі, Вішнуканчі, Трикалагасті, Врідгакола, Сіялі Бхайраві, Річка Кавері і Кумбакарна Капала. Врешті-решт Господь дійшов до Шрі Рангакшетри. І там навернув до свідомості Кришни Браману Венкатабату, що після цього разом зі своєю сім'єю присвятив себе відданому служінню Кришні. Залишивши Шірангу, Чайтані Магапрабу прийшов до Рішаба Парвати. Там він зустрів парамананду Пурі, що згодом прийшов до Джаганата Пурі. Потім господь Ші Чайтані Магапрабу пішов далі, аж поки дійшов до Сетобанди Рамешвари. У Шрі Шайла Парвати, господь зустрів господа Шіву та його дружину Дургу, вдягнутих як браман і брамані. Звідти Господь пішов до Камакошті-Пурі, а після того прибув до Південної Матхури. Там він мав бесіду з Браманом, віданим Господа Рамачандри. Потім Господь омився у річці Критамала. На горі магендра Сайла, Господь побачився з Парашурамою. Далі Господь пішов до Сетубандги і омився у місці Дханостірта. Він також відвідав Рамешвар де дістав описи того, що сталося з Сітадеві, чию ілюзорну подобу викрав Равана. Далі Господь відвідав такі світі місця, як Панд'ядеша, річка Тамрапарні, Ная Трипаті, Чияра Тала, Тіла Канчі, Гаджандра Мокшана, Панагади, Чантапура, Шрівайкунта, Вайкунта, Малая Парвата і Канья Кумари. У Малларадеші Господь зустрівся віч-навіч із Бататарі, і вирятував з їхніх тенет Калакришнадасу. Також на березі річки Паясвіні господь добув п'яту главу Брама Самхіти. Далі він відвідав Паясвіні Шрінгавера Пурімат і Матся Тірту. У селищі Удупі він побачив божество Гопал, яке встановив Шрі Мадвачар'я. Після того він у бесіді на підставі Шастр завдав поразки Таттваваді. Далі господь відвідав Палгу Тірту – Тритакупу, Панчапсару, Сурпараку і Колапуру. У Пандарпурі Господь дізнався від Ширангапурі, що Шанкарарання Вішварупа залишив там світ. Тоді Господь пішов на береги річки Крішна-Венва і там дістав від Брамані Вайшнавів книжку, яку написав Білва Мангалтакур і яка називається «Срі Кришна Карнамрита. Потім Господь побував у Тапі, магишматі на річці Нармада і рішямука Парвати. Він пішов у ліс Дандакарання і звільнив там сім пальмових дерев. Звідти він пішов до святого місця Пампа-Саровара і відвідав Панчаваті, Насік, Браммагірі, а також витоки річки Годаварі, Кушаварту. Так Господь відвідав майже всі святі місця Південної Індії. Нарешті він повернувся до Джоганатпурі, ідучи тим самим шляхом і знов зайшовши до Віддянагари. Один. Господь Шрі Чатаня Махапрабу навернув жителів Південної Індії до вчення вайшнавізму. Ці люди були сильні, як слони, але потерпали в пазурах крокодилів таких філософій, як буддизм, джайнізм чи маєвада. Диском своєї милості Господь звільнив їх усіх, обернувши їх у вайшнавів – господніх відданих. Пояснення. Кришнадас Кавірач Госамі порівнює проповідь Шиї читання Магапрабу в Південній Індії – жителів якої Господь обернув у вайшнавів, до того, як Господь Вішно звільнив слона Гаджендру від нападу крокодила. Коли Ший Чатані Магапрабу мандрував Південною Індією, майже всі її жителі перебували в пащі крокодилів філософій буддизму, джейнізму чи майвади. Тут кавірач Гусамі вказує, що хоча ці люди були сильні, мов слони, вони зазнали нападу від крокодилів усіляких філософій і були в зубах у смерті. Однак так само, як Шича Тані Магапрабу у подобі вішну врятував від крокодилячих зубів слона Гаджендру, він врятував від зубів усіляких філософій люд Південної Індії, обернувши всіх у вайшнавів. Джая, Джая Ши Четаня, Джая Ниттянанда, Джая Двайта Чандра, Джая Гроура Бактавринда. Хвала, хвала Господові Ши Четані Хвала, хвала Господові Ниттянанді Прабу. Хвала, хвала Шри Адвайті Прабу. Хвала, хвала всім віданим Ши Четані Магаправду. 3. Мандрівка Ши Четані Південною Індією була безперечно дуже незвичайна Бо він відвідав там багато тисяч святих місць. Приходячи до усіх цих святих місць, начебто на прощу, Господь навертав до вайшнавізму багато тисяч їхніх жителів і звільняв їх. Просто своєю присутністю у святих місцях він перетворював їх на великі святі місця. Пояснення. Сказано Тірті курванті Тіртані. святе місце чи тірта – це місце, де живуть чи яке відвідують великі святі особистості. Хоча святі місця вже були місцями прощі, прихід Шийчатані Магабрабу їх усі очистив. До цих святих місць приходить багато людей, і вони залишають там свої гріхи, звільняючись від їхньої скверни. Коли ця скверна нагромаджується, її знешкоджують від відвіданих великих осіб, як оце шрі, Чайтані Махапрабу чи його вірних послідовників. До лікарні приходить багато хворих, які приносять туди інфекції всіляких хвороб. Через те в лікарні завжди є якась інфекція, але досвідчені лікарі своєю присутністю і вмілим порядкуванням дбають про чистоту приміщень. Так само місця прощі завжди заражені гріхами, які залишають грішники, що туди приходять. Але коли це місце відвідує така особа, як Шрі читання Магапрабу, уся скверна зникає. Я не можу записати всі місця прощі, які відвідав господь Шрі Четані Магапрабу. І не можу навести хронологічного порядку, в якому він їх відвідував. Можу тільки загалом сказати, що Господь відвідував Усі святі місця, зліва і справа, ідучи далі і повертаючись. Шість. Ата нама Матра Корієганан Когите Непаритара Ята Анукрам А що я не спроможний записати всі відвідання місця в хронологічному порядку, то я назву хоча б деякі з них для годиці. Як я вже зазначав, усі жителі Сіл, які відвідував Господь читання, ставали вайшнавами і починали повторювати імена Гарі і Кришна. Так у всіх селах, які пройшов Господь, кожен став вайшнавом, відданим. Пояснення. Святі імена Кришна і Гарі, тобто магамантра Гарі Кришна, мають таку духовну силу, що навіть нині, коли наші проповідники йдуть у віддалені куточки світу, люди відразу починають повторювати Гари Кришна. Ши Чайтані Магапрабу – це сам верховний богособа. Не знайти нікого, хто міг би зрівнятися з ним чи з його енергіями. Однак через те, що ми йдемо його стопами і також повторюємо Магамантру Гарри Кришна, наша проповідь впливає на людей майже так само сильно, як у давні часи присутність Господа Чайтані Магапрабу. Наші проповідники походять головно з європейських та американських країн, але з ласки Господа Чайтані – вони мають величезний успіх скрізь, куди вони йдуть, відкривати нові відділення нашого товариства. Насправді, скрізь люди як повторюють Гаре Кришна, Гаре Кришна, Кришна, Кришна, Гарі Гарі, Гарі Рама, Гарі Рама, Рама Рама, Гарі Гарі. 9. У південній Індії було багато різних людей. Деякі були омоглядні філософи, деякі – корисливі трудівники, але в будь-якому разі там була безліч невідданих. Під впливом Шиї Тані Магапрабу усі ці люди залишали свої погляди і ставали вайшнавами, відданими Крішни. У ті часи всі південно-індійські вайшнави поклонялись господу Рамачандрі, Дехто з них був Таттваваді, а дехто – послідовники Рамануджачарі. Пояснення. Шріла Бхактисиданда Сіданта Такур вказує, що слово Таттваваді стосується до послідовників Шріли Мадвачарі. Щоб відрізнити свою учнівську послідовність від послідовників Майяваді Шанкарачарі, Шріла Мадвачарія назвав свою громаду Таттваваді. Ці Таттваваді завжди – напосідаються на моністів, імперсоналістів, намагаючись розвінчати їхню філософію імперсоналізму. Загалом вони доводять Всевишнє становище Верховного Бога Особи. Взагалі учнівська посвідомність Мадвачарі відома як школа Брама Вайшнавів, тобто Вайшнавів, які беруть свій початок від Господа Брами. З цієї причини Татваваді, тобто Послідовники Мадвачар'ї не визнають, записаний у 10-й пісні Шімад випадок, коли Господь Брама впав в оману. Шила Мадвачар'я свідомо утримався від коментарів до цієї частини Шімад де згадано Брама Могану ілюзію Господа Брами. Шіла Мадавендра Пурі був одним із ачарій в учнівській послідовності Татваваді. Він визначив. Остаточну мету трансценденталізму як досягнення чистого відданого служіння, любові до верховного Бога. Вайшнави, які належать до Гоудія Сампрадаї, учнівської лінії послідовників Ши Читані Махапрабу, відрізняються від татваді, хоча і належать до тієї самої Таттавада Сампрадаї. Тому послідовники Ши Читані Махапрабу відомі як мадва Гоудія Сампрадая. Слово Пашанді стосується до тих, хто налаштований проти чистого відданого служіння. Зокрема, до них належать маєваді імперсоналісти. Визначення Пашанді дано у Гарі Бактіві Ласі 1.73, де сказано <плес> Пашанді – це той, хто вважає, що верховний господь Нарайна, богособа, перебуває на одному рівні з півбогами, яких очолюють господь Брама та господь Шіва. Відданий ніколи не думатиме, що господь Нарайна перебуває на одному рівні з господом Брамою та господом Шівою. Члени Мадвачаря Сампрадаї і Рамануджа Сампрадаї поклоняються переважно господові Рамачандрі, хоча Шрі Вайшнави повинні були б поклонятись господу Нарайні та Лакшмі а Татваваді – Господу Крішні. Нині у більшості монастирів, що належать до Мадвасампрадаї, поклоняються Господу Рамачандрі. Книжка Ад'ятма Рамайена у главах з 12 по 15 містить розповідь про поклоніння божествам Шрі Рамачандри і Сіти. Там є розповідь про те, як за часів Господа Рамачандри жив Браман, який склав обітницю їсти, тільки побачившись із Господом Рамачандрою. Іноді господь Рамачандра за своїми справами був відсутній у своїй столиці цілими тижнями, і його піддані не бачили його весь цей час. Через свою обітницю Браман цілий тиждень не міг взяти в рот навіть краплі води. Аж за вісім чи дев'ять днів, коли Браман мав змогу на власні очі побачити господа Рамачандру, він переривав свій піст. Помітивши, якої суворої обітниці дотримується Браман, Господь Шрі Рамачандра наказав своєму молодшому братові Лакшмані віддати браману божества Сіта Рами. Отримавши від Шрі Лакшманаджі божества, браман вірно поклонявся їм до кінця життя. Помираючи, він передав ці божества Шрі Хануманджі. а той протягом багатьох років носив їх на шиї і відано служив їм. Через багато років, коли Хануманджі пішов у гори, що звуться Гандамадана, він передав божества Бхімасені, одному з пандавів. І Бхімасена приніс їх до свого палацу, де дбав про них дуже старанно. Останній цар пандавів Кшемаканта поклонявся божествам у цьому самому палаці. Після цього божества перебували під опікою царів Оріси, яких звали Гаджапаті. Від царя Оріси ці божества отримав Нарагарі Тірта, один із Ачарій, в учнівській послідовності, започаткованій від Мадвачарі. Слід зазначити, що цим самим божествам Рами і Сіти поклонялись ще з часів царя Ікшваку. Члени царського роду насправді поклонялись їм ще навіть до появи господара Мачандри. Згодом, за присутності господара Мачандри, цим божествам поклонявся Лакшман. Як відомо, за три місяці до свого відходу Ширій Мадвачарія отримав ці божества і встановив їх в Удубському храмі. Відтоді божествам поклоняються в цьому монастирі Мадвачар'я Сампрадаї. Що ж стосується до Шрі Вайшнавів, то починаючи від Рамануджа Чар'ї, вони також поклонялись божествам Сіта Рами. Божествам Сіта Рами поклоняються також у Тірупаті та інших місцях. Від Шрі Рамануджа Сампрадаї відходить інша гілка, відома як Рамананді чи Рамат, і послідовники цього відгалуження також дуже ретельно поклоняються божествам сітарами. Вайшнави Рамануджа Сампрадаї воліють поклонятись не Рада Крішні, а Господу Рамачандрі. 12. Зустрівшись із Шрі читанням Магаправу, усі ці різні вайшнави ставали віденими Крішні і починали повторювати Магамантру Гари Кришна. 13. Рама Рамарагава рагаварама рагава, Рама, рагава, Рама, рагава пахимам крішна кешава крішна кешава крішна кешава ракшамам. Господе Рамачандро, на щадку махараджі Рагу, милостиво захисти мене. Господи Крішно, крушителю демона Кеші, милостиво захисти мене. 14. Ейшлага пати коріла праян, Гаутамігангаяй, коріла гангаснан. Простуючись дорогою, шича таня Махапрабу, повторював цю мантру Рама Рагава. виспівуючи її, Господь прийшов на берег Гаутаміганги і омився там. Пояснення. Гаутаміганга це рукав річки Годаварі. Колись на березі цієї річки, навпроти міста. Раджа Магендрі, жив великий мудрець Гаута Маріші, і внаслідок того цей рукав назвали Гаутамі Ганга. Шіла Бактівно-Такур зауважує, що Шіла Кавірадж госамі просто наводить назви святих місць, в яких побував Шіджатані Магабраву, але цей перелік наведений без хронологічного порядку. Проте існує щоденник Гувін-Дадаси, що містить точні географічні відомості з хронологічним порядком – у якому їх відвідував Господь Чайтаня. Згідно з Говінду Юдасом, від Готамі Ганге, Шичатані Магапрабу пішов до Триманди. Звідти він пішов до Дундірама Тірти, ще одного місця прощі. Згідно з описами Ши Чайтаня Чайтамрити, після відвідин Готамі Ганге, Шичатані Магапрабу, пішов до Малікарджуна Тірти. П'ятнадцять. Далі ще читання Магапрабу пішов до Малікарджуна Тірти. Там він побачив божество господа Шиви. Також він спонукав там усіх людей повторювати Магамантру Гари Пояснення. Малікарджуну також називають Ширі Шайла. Це місце лежить десь за 160 кілометрів на північний схід від Карнули на південному березі річки Кришна. Селище обведено високим муром, а в середині стоїть божество Маллі Карджуна. Це божество Господа Шиви і один із Джотирлінг. 16 Там він побачив Господа Магадеву, Шиву, слугу Господа Рами. Далі Господь попрямував до Аговала Нрісіми. 17 Рісимадекиатанг рекойла натистуті Сидавадагера Джага Мурти Сідапати. Побачивши божество Аговолен Рісімге, Чатані Магапрабу підніс Господові численні молитви. Потім він пішов до Сідгавати, де побачив божество Рамачандри, повелителя Сідадеві. Сідгават, відома також як Сідгаута, лежить за 16 кілометрів на схід від селища Кудава. Раніше це місце було також відоме, як Південний Бенарес. Там росте величезне банянове дерево, і тому це святе місце відоме, як Сідгават. Ват означає банянове дерево. 18. Побачивши божество господара Мачандри, нащадка царя Рагу, Господь віддав йому поклони і підніс молитви. Тоді один брамана запросив господа на обід. 19. рама рама ваніна Той брамана безперервно повторював святе ім'я Рамачандри. Без святого імені господа Рамачандри цей браман не говорив жодного слова. 20. Того дня господь Чайтаня залишився в його оселі і попоїв там просаду. Дарувавши таким чином цьому браману милість, Господь пішов далі. У святому місті, яке називається Скандакшетра, Господь Ши читання Магапрабу відвідав храм Сканди. Звідти він пішов до Тримати, де побачив божество Вішну Тривікрами. Відвідавши храм Тривікрами, Господь повернувся до Сідгавати, де він знову відвідав оселю того брамана. Тепер цей брамана безперервно повторював магамантру Гарикришна. Пообідавши там, Шиджатані Магабрабу запитав Брамана, «Любий друже, скажи, будь ласка, як у тебе зараз справи? Раніше ти безперервно повторював святе ім'я Господа Рами, чому тепер ти безперервно повторюєш святе ім'я Кришне?» Браман відповів, «Це все твій вплив, пане. Побачивши тебе, я втратив навички, які розвивав усе своє життя». З дитинства я повторював святе ім'я Господа Рамачандри, але побачивши тебе, я один-єдиний раз повторив святе ім'я Господа Крішни. Відтоді святе ім'я Крішни міцно прив'язалось до мого язика. Коли я почав повторювати святе ім'я Крішни, святе ім'я Господа Рамачандри пішло від мене геть. З дитинства я збирав описи величі святого імені, що їх наводять явлені писання. Верховна абсолютна істина зветься Рама, тому що трансценденталісти черпають насолоду в безмежній істині насолоді духовного буття. Це восьмий вірш із Шатанамастотри про господаря Чандру, яку містить Падма Пурана. 30 сабдо, наща, слово Кріш вказує на привабливість Господнього буття, а на означає духовна насолода. Коли до слова кріш додано суфікс на виходить Кришна, що вказує на абсолютну істину. Це вірш із Махабарати у Дьога Парва, 71.4. 31. Що стосується святих імен Рама і Кришна, вони перебувають на одному рівні, але для глибшого розуміння явлені писання дають нам докладнішу інформацію. 32. Rama rameti rameti rama rama manora me sahasrana mabistulyam rama nama varanane Господь Чіва звернувся до своєї дружини Дурги. «О, Варанано! Я повторюю святе ім'я Рама, Рама, Рама і насолоджуюсь цим прекрасним звуком. Святе ім'я Рамачандри рівне тисячі святих імен Господа Вішну». Це вірш із Брігат Вішно Сагасра мастотри, вміщеної в Уттараканді Падмапурани, 72-335 нам три намайкам Праведні наслідки, які дає повторення тисячі святих імен вішну тричі, можна здобути просто один раз, повторивши святе ім'я Кришне. Пояснення. Це вірш із Браманда Порани і його можна знайти у Лагу Багаватамряті 15354. 5, групи Просто, повторивши святе ім'я Кришне один раз, можна здобути такі самі результати, які здобувають, повторивши святе ім'я Раме Тричі. 34. За цим твердженням шастр велич святого імені Кришне безмежна, однак я не міг повторювати його святе ім'я. Послухай, ну, яка була причина цього? Божество, якому я поклоняюся, це Господь Рамачандра. І, повторюючи його святе ім'я, я відчував щастя. Відчуваючи таке щастя, я повторював святе ім'я Господа Рами день і ніч. З твоєю появою з'явилось і святе ім'я Господа Крішне, І тоді в моєму серці пробудилась слава імені Крішне. Пане, ти сам Господь Крішна. Це мій висновок. Сказавши це, браман впав до лотосових стіп Шийчатані Магапрабу. Проливши на цього браману милість, господь читані Магапрабу наступного дня пішов до Вріддакаші, де він відвідав храм господа Шиви. Пояснення. Нині Вріддакаші називається Вріддагаджелом. Він лежить на березі річки Манімука у південній частині області Аркот. Це місто відоме ще як Калагастіпура. Там багато років поклонявся у храмі Господа Шіви Говінда, двоюрідний брат Раману Джачар'ї. 39. Залишивши в ріддакаші, ший читання Магабрабу пішов далі. В одному селі він помітив, що більшість жителів брамани і залишився там відпочити. Через могутність Господа Читані Магабрабу просто побачити його приходило багато мільйонів людей. Насправді, збиралося стільки людей, що злічити їх не було змоги. Тіло Господа було прекрасної форми, і до того ж він завжди був в екстазі любові до Верховного Бога. Просто побачивши його, люди починали повторювати ім'я Кришна і так ставали відданими вайшнавами. 42. пурана агам. Там було багато всіляких філософів. Дехто був логіком, послідовником Гаутами чи Канади. Деякі дотримувались філософії Джайміні, Міманци. Дехто тримався філософії Шанкарачарії, Майевади. А ще інші були послідовниками філософії Санк'я, Капіли чи містичної системи йоги Патанджалі. Дехто був прихильником смерті шастри, складеної з 20 релігійних писань. А інші були послідовниками Пуран і Тантра Шастри. Отож було багато різних філософів. 43. Ніджа Ніджа Шастродграге прачанда Сарамада Душі Прабу, Кориканда Канда. Усі ці прихильники різних писань були готові навести судження своїх писань, але Шичатані Магаправу розбивав їхні погляди вщент і утверджував вчення бхакти, засноване на ведах, веданті, Брамасутрі та. Філософії Ачинтя беда беда татви Сарват Прабу Байшнава сіданте праборасидандакего на порекандіте шичатані Магапрабу всюди утверджував вчення відомості. Ніхто не міг його перемогти. Зазнавши поразки від Господа Шичатані Магапрабу, ці всі філософи та їхні послідовники приєднувались до вчення Господа. Так Господь чатання перетворив Південну Індію на країну Вайшнавів. Коли безвірні чули про вченість Ши читання Магапрабу, вони з великою пихою приходили до нього, приводячи з собою своїх учнів. Один з них очолював буддистську громаду і був дуже високо освічений вчений. Бажаючи довести дев'ять філософських суджень буддизму, він прийшов до Господа і почав з ним говорити. Хоча буддисти не гідні того, щоб з ними розмовляти, і Вайшнавам не слід на них навіть дивитись, читання Магапрабу поговорив із ним, щоб збити з нього пиху. 49. «Тарка бауля, мати, прабу, Писання буддизму головно спираються на логічні докази та розумування і проголошують дев'ять основних засад. Швича Таня Магапрабу переміг буддистів у диспуті і їм не вдалося утвердити своє вчення. Пояснення. Шіла Бактівно Такур стверджує, що за буддійським вченням існує два шляхи філософського пізнання. Один зветься Хінаяна, а другий – Махаяна. У буддизмі є дев'ять засад. Один. Творіння вічне, тому визнавати творця немає потреби. Два. Цей проявлений космос – ілюзія. Три. Істина полягає в тому, що «Я є». Чотири. Народження і смерть повторюються знову і знову. П'ять. Господь Будда – єдине джерело розуміння істини. Шість. Найвища мета – це принцип нірвани самознищення. 7. Єдиний філософський шлях – це філософія Будди. 8. Веди створили люди. 9. Слід – заохочувати добродійність, милосердя до інших і таке інше. Досягнути абсолютну істину логічними умовиводами неможливо. Можна дуже майстерно користуватись логікою, але знайдеться хтось, хто знає мистецтво умовиводів ще ліпше. У логіці – так багато жонглювання словами, що логічними розумуваннями до справедливого висновку щодо абсолютної істини ніколи не прийти. Послідовники ведичних засад це розуміють. Однак тут можна побачити, що Ши Четаня Магапрабу розбив буддійську філософію за допомогою логічних доказів. Проповідникам іскону, звичайно ж, доведеться зустрічатися з багатьма людьми, які вірять в інтелектуальні докази. Більшість із цих людей не вірить в авторитет вед, однак вони визнають омоглядні розумування і докази. Тому проповідники свідомості Крішни повинні вміти перемагати інших за допомогою логічних доказів, як це робив шрі читання Габрабу. У цьому вірші ясно сказано. Такей праву" Господь чидання Магапрабу навів такі сильні аргументи, що буддисти виявились неспроможні заперечити йому і утвердити свою доктрину. Перша засада буддистів проголошує, що творіння існувало завжди. Але якби це було так, то теорія щодо самознищення була б безпідставною. Буддисти вважають, що найвища істина це самознищення або розчинення. Якщо творіння існує вічно, то про знищення чи розчинення не може бути й мови. Цей доказ не дуже сильний, бо у своєму практичному житті ми бачимо, що матеріальні речі мають початок, середину і кінець. Остаточна мета буддійської філософії полягає в тому, щоб знищити тіло. Ця ідея може виникнути тільки тому, що тіло має початок. Аналогічно весь проявлений космос також велетенське тіло. Але якщо ми вважатимемо, що він існуватиме завжди, то про його знищення не може бути й мови. Отож, намагання все знищити, щоб досягнути нуля – нісенітниця. Навіть на підставі власного практичного досвіду ми повинні визнати, що творіння має початок, а коли ми визнаємо початок, ми мусимо визнати творця. Такий творець повинен мати все пронизуюче тіло, як зазначено в Бхагавадгіті 13-14. Всюди його руки і ноги, його очі, голови і лиця, і всюди він має вуха. Так існує над душа, пронизуючи собою все. Верховна особа не може не бути всюди. Його тіло існувало ще до творення, інакше він не міг би бути творцем. Якби верховна особа була створеною істотою, не могло б бути мови про те, що він творець усього Отже, проявлений космос створено певного часу і творець існував ще до творення А тому не є створеною істотою Творець – це парабраман, верховний дух Матерія не лише підпорядкована духові, але і створена на його основі Лише коли в лоно матері входить духовна душа, з матеріальних складників, які постачає матір, утворюється тіло. В матеріальному світі створене все, а це означає, що повинен бути творець, верховний дух, відмінний від матерії. У Бхагавадгіті також сказано, що матеріальна енергія нижча, а духовна енергія – це жива істота. І нижча, і вища енергії належать верховній особі. Буддисти стверджують, що світ оманний, але це твердження несправедливе. Світ тимчасовий, але не оманний. Доки ми маємо тіло, ми змушені зазнавати тілесних втіх та страждань, навіть хоча ми самі відмінні від тіла. Ми можемо не ставитись до цих насолод і страждань дуже серйозно, але вони все одно дійсні. Ми не можемо довести, що вони оманні. Якби тілесні втіхи і страждання були оманні, то Творіння було б оманне також, і ніхто б не виявляв до нього великої цікавості. Отже, матеріальне творіння не оманне і не уявне, а тимчасове. Буддисти запевняють, що остаточна істина – це принцип «я є», але цей принцип не включає в себе індивідуальності – «я» і «ти». Якщо нема «я» і «ти», тобто індивідуальності, то не може бути і логічного диспуту філософія буддизму засновується на логічних доказах, але якщо спиратись тільки на принцип «я є», то немає кому щось доводити. Повинен бути ще й ти, або інша особа. Повинна бути філософія дуалізму, тобто існування індивідуальної душі і наддуші. На тому стоїть і Бхагавад-Гіта 2.12. «Натвейва гамджатуна сам натвам немеджанаді па, начайва набаві ямата парам». Ніколи не було так, щоб не існував я, чи ти, чи ці всі царі, а також в майбутньому ніхто з нас не перестане існувати. Ми існували в минулому, в інших тілах, і після знищення цього тіла ми існуватимемо в іншому тілі. Душа – це вічне начало, і вона існує завжди, якщо не в цьому тілі, то в іншому. Навіть за цього життя ми проходимо через існування в дитячому тілі, юнацькому, юнацькому дорослому та старечому. Після знищення тіла ми отримуємо інше. Буддійське вчення також визнає перевтілення, але буддисти не пояснюють належним чином наступне народження. Є 8 мільйонів 400 тисяч видів життя, і в наступному житті ми можемо народитись в будь-якому з цих видів, тож людське тіло нам не гарантоване. За п'ятою засадою буддизму Господь Будда – єдине джерело знання – ми з цим не можемо погодитись, бо Господь Будда відкидав принципи ведичної науки. Слід визнати принцип авторитетного знання, тому що досягнути абсолютної істину простим розумуванням неможливо. Якщо кожен буде сам собі авторитет, чи якщо кожен вважатиме за найвищий критерій істини власний розум, що нині стало модно – то писання будуть тлумачити на всі боки, і кожен запевнятиме, що його філософія найвища. Це вже стало великою проблемою. Кожен тлумачить писання по-своєму і проголошує свої власні критерії авторитетності. Я та мат, та та пад. Нині кожен намагається проголосити свою власну теорію найвищою істиною. Теорія буддистів полягає в тому, що найвища мета життя – це самознищення, нірвана. Знищення стосується тільки тіла, натомість душа переселяється з одного тіла до іншого. Якби це було не так, то звідки з'явилось би так багато різних тіл? Якщо є наступне народження, то є і наступне тіло. Коли ми отримуємо матеріальне тіло, ми мусимо визнати той факт, що це тіло буде знищене і що нам доведеться отримати ще одне тіло. А що всі матеріальні тіла приречені на знищення, то, якщо ми хочемо в наступному народженні бути вже вільними, ми повинні отримати тіло нематеріальне, тобто духовне. Як отримати духовне тіло, пояснює Господь Крішна у Бхагавад-гіті 4.9. Той, хто знає трансцендентну природу Мого з'явлення і діяльності, Покинувши тіло, О. Арджуно не народжується знову в матеріальному світі, а досягає моєї вічної обителі. Це найвища досконалість. Покинувши своє матеріальне тіло, вже не отримувати іншого, а повернутися додому до Верховного Бога. Досконалість аж ніяк не означає звести своє існування до порожнечі або нуля. Існування триває далі. Але якщо ми справді бажаємо знищити матеріальне тіло, ми повинні отримати тіло духовне, інакше про вічність душі не може бути мови. Ми не можемо погодитись із теорією, яка твердить, що буддійська філософія – це єдиний шлях, адже в цій філософії так багато хиб. Досконала філософія – це філософія без хиб, і саме така є філософія веданти. Ніхто не здатний вказати на якісь хиби в філософії веданти, і з цього можна зробити висновок, що веданта являє собою найвищий філософський метод пізнання істини. Завченням буддистів, веди створили звичайні люди. В такому разі веди не мали б авторитету. З ведичної літератури можна дізнатися, що веди були передані Господу Брамі незабаром після творення. Веди створив не Брама, хоча Брама – первинна особа у Всесвіті. Якщо Веди створив не Брама, що його визнають за першу створену істоту, звідки ведичне знання прийшло до Брами? Очевидно, що Веди прийшли не від звичайної істоти, народженої в матеріальному світі. Згідно з Шимадбагватам, -да після творення ведичне знання вклав у серце Брами верховний богособа. На світанку творіння не було нікого, крім Брами. Однак він Веди не створював. Отже, з цього випливає, що Веди не склала жодна створена істота. Ведичне знання дав верховний богособа, що створив матеріальний світ. Це визнає навіть Шанкарачая, хоча він не вайшнав. Сказано, що одна з якостей буддиста – милосердя. Але милосердя – річ відносна. Милість ми проявляємо до підлеглого чи того, хто страждає більше за нас. Однак, якщо якась особа вища за нас, вона не може стати об'єктом нашої милості. Навпаки, ми стаємо об'єктом її милості. Тому прояв співчуття і милосердя – це річ відносна. Це не абсолютна істина. А крім того, треба зрозуміти, що таке справжня милість. Дати хворому поїсти щось заборонене для нього не становить милості. Навпаки, це жорстокість. Якщо ми не знаємо, що таке справжня милість, ми можемо створити якусь небажану ситуацію. Якщо ми хочемо проявити справжню милість, ми повинні проповідувати свідомість Крішне, щоб відродити те, що люди втратили – предвічну свідомість живої істоти. А що філософія буддизму не визнає існування духовної душі, так зване милосердя буддистів грішить певними вадами. 50. Bhūdhacharyana Prashna Sabautai Ladrida Yukti Tarke Prabhu Kandakanda Kailam. Вчитель буддійського вчення виклав дев'ять засад. Але ще чатані Махапрабу сильною логікою розбив їх ущент. 51. Всі умоглядні мислителі і ерудовані вчені зазнали від Шичетані Магабрабу поразки. І коли люди стали сміятися, філософи-буддисти відчули сором і страх. Пояснення Всі ці філософи були атеїсти, бо не вірили в існування Бога. Атеїсти можуть дуже майстерно будувати умовиводи і можуть бути так званими великими філософами. Але вайшнав – твердий у своїх переконаннях і свідомості Бога, може завдати їм поразки. Ідучи слідами Шийчатані Магапрабу, всі проповідники, що виконують служіння в Ісконі, повинні дуже добре вміти наводити сильні аргументи і перемагати всіляких атеїстів. 52. Буддисти зрозуміли, що Господь Шийчатані Магапрабу вайшнав і повернулись додому дуже засмучені. Однак незабаром вони влаштували проти Господа змову. 53. Змовившись, буддисти принесли Господові Шиї, читані Магапрабу тацю оскверненої їжі і сказали, що це Магапрасад, Пояснення Слова апавітра Анна стосуються до їжі, яку Вайшнав приймати не може, інакше кажучи, Вайшнав не може приймати ніяку їжу, що її, називаючи Магапрасадом, пропонує Авайшнава. Це повинно бути правилом для всіх вайшнавів. Коли ще Чайтанню Магапрабу запитали, як поводиться вайшнав, він відповів, вайшнав повинен уникати товариства авайшнавів – асад. Слово асад стосується до авайшнави, тобто до того, хто не є вайшнав. Асад ей вайшнава Ачар. Татанні Чайтамріта Мад'я, 2287. Вайшнав повинен бути щодо цього дуже строгим і не пускатися з авайшнавами ні в які займені. Якщо авайшнав пропонує якусь їжу, називаючи її магапрасадом, її не слід брати. Ця їжа не може бути просадом, бо авайшнава не здатний нічого запропонувати господові. Іноді проповідникам руху свідомості Кришни доводиться їсти в оселі, де господар авайшнава. Але якщо цю їжу Запропонувати божеству її можна їсти. Звичайну їжу, яку готують авайшнави, вайшнав не повинен брати. Навіть якщо авайшнава готує бездоганно, цю їжу не можна пропонувати Господу і не можна вважати за Магапрасад. Господь Кришна каже у Багавадгіті 9.26. Патрам пушпам палам тоям Якщо мені з любов'ю та відданістю запропонують листок, квітку, плід або воду, я прийму це підношення. Кришна може прийняти все, що йому пропонує з відданістю його відданий. А Вайшнав може бути вегетаріанець і дуже чистий кухар, але він не здатний піднести вішну, приготовану їжу. І тому її не можна вважати за магапрасад. Вайшнаву ліпше навіть не торкатись до такої їжі. 54. Коли осквернену їжу запропонували Ши Четані Магаправу, підлетів величезний птах, схопив Тацю дзьобом і полетів геть. Недоторкана їжа висипалась на буддистів, а Тацю, величезний птах, випустив на голову буддийського вчителя. Вдарившись об його голову, Таця гучно брязнула. Таця була металева і, вдаривши своїм краєм вчителя буддистів, розсікла йому голову. Знепритомнівши, той повалився на землю. парело і лошаран. Коли вчитель буддистів знепритомнів, його учні скрикнули і підбігли до лотосових стіп шийча тані махапробу, щоб віддатись під його притулок. Туміто ісвара сакка, камапарадан, маргуру короха прасада. Всі буддисти почали молитись до Господа Шича Тані Магапрабу, звертаючись до Нього як до Верховного Богоособи і благаючи «Поведителю, будь ласка, пробач нам нашу образу, будь ласка, пролий на нас свою милість і поверни життя нашому духовному вчителю». -ко -сабе, ко -кри -шна -кри -шна кого Когесабе, кого Кришна Кришна Гарри, Гуру Карне кого Кришна Намагуча Карри. Тоді Господь відповів учням буддійського вчителя «Ви всі повинні дуже голосно повторювати імена». Кришне і Гарі, на вухо своєму духовному вчителю. Тома Сабара Гуру Табе Пай Бе Четан, Саба Бодами рікоре, кришна, сан, Завдяки цьому ваш духовний вчитель опритомніє. За порадою читання Махапрабу, всі учні-буддисти почали гуртом повторювати святе ім'я Кришне. 61. Гуру Каранеко Сабе Кришна Рама Горі, Четана Пай Я Чар'я, Боли Горі Горі коли всі учні проскандували святі імена Кришна, Рама та Гарі, наставник буддист, опритомнів і відразу почав повторювати святе ім'я Господа Гарі. Пояснення. Ший Бхакти Сідан та Сарасваді Такур зазначає, що по суті всі учні буддисти отримали від Ший читання Магапрабу посвяту в повторення святого імені Кришни. І почавши повторювати святе ім'я, вони стали іншими людьми. Тепер вони вже були не буддисти і не атеїсти, а вайшнави. Отож, вони відразу послухались наказу Шичатані Магапрабу. В них прокинулась їхня передвічна свідомість Крішни. І вони, тепер уже здатні повторювати Гари Крішна, почали поклонятись Верховному Господу вішну. Саме духовний вчитель звільняє учня з лабет Маї, даючи йому посвяту в повторення Магамантри Гари Крішна. Так, занурена в сон людина – може відродити свою свідомість, повторюючи Гри-Кришна, Гри-Кришна, Кришна, Кришна, Гри-Гри, Кришна, Гри-Рама, гри Гри-Рама, рама, рама Гри-Гри. Рама, Іншими словами, духовний вчитель пробуджує занурену в сон живу істоту, повертаючи її до її свідомості, аби та могла поклонятись Господу вішну. Це мета дікші посвяти. Отримати посвято означає отримати чисте знання духовної свідомості. Тут варто зауважити, що посвято цим учням дав не духовний вчитель буддистів. Його учням дав посвято Шрій Кришна Чайтан Нямагабрабу. А вони вже мали змогу дати посвято своєму так званому духовному вчителю. Це система парампари. Так званий духовний вчитель насправді опинився у становищі учня. А його учні, отримавши посвято від Шрій Чайтан Нямагабрабу, виконали роль його духовних вчителів. Це стало можливим тільки завдяки тому, що учні Ачар'ї Буддиста отримали милість Господа Шрі Чайтанні Магапрабу. Не отримавши милість Шрі Чайтанні Магапрабу через учнівську послідовність, ніхто не може виконувати роль духовного вчителя. Щоб зрозуміти, як стають духовними вчителем і учнем, ми повинні вчитись від Шрі Чатані Магапрабу, духовного вчителя всього Всесвіту. 62. Крішна Болячарья. Пробо реко рене винай сакала лока хой Коли духовний вчитель буддистів почав повторювати святе ім'я Крішне і впокорився Господеві Ший читання Махапрабу. Всі зібрані там люди були вражені. Тоді Ший читання Махапрабу, син Шачідеві, задля розваги несподівано зникнув з перед очей усіх присутніх і ніхто не міг його знайти. 64 Далі читання Махапрабу прийшов до Тірупаті і Тірумали. Там він побачив чотири руки божество. Після того він вирушив у бік гори Венката. Пояснення. Свідола Сарасваті Сарасватітакур описує подорож Господа читання Махапрабу в хронологічному порядку. Храм Тірупаті іноді називають Тірупатур. Він стоїть на півночі Аркоти в районі Чандрагірі. Це дуже відоме місце прощі. Приблизно за 13 кілометрів від Тірупаті на горі Венката разом зі своїми енергіями Шрі та Бху стоїть божество Баладжі – чотири руки господь Вішну, якого за назвою місцевості називають Венкатешвар. Це божество Венкатешвара являє собою одну з форм господа Вішну, а місцевість, де він стоїть, зветься Венката Кшетра. Серед численних храмів у Південній Індії цей храм Баладжі особливо вирізняється багатством. В місяці Ашвін, вересень-жовтень, тут влаштовують великий ярмарок. На південній залізниці є станція, що так і називається – Тірупаті. В долині гори Венката розкидається Німна-Тірупаті. Там теж є кілька храмів, серед яких є храми Говін-Дараджі та господа Рамачандри. 65. трипатиасія койла шірама дарашан Рагунатаге койла пранамаставан Прийшовши до Тірупати, Господь Ши, читання Махапрабу відвідав храм Господа Рамачандри. Там він поклонився Рамачандрі на царя Рагу і підніс до нього молитви. Всюди, куди й читання Махапрабу приходив, його могутність усіх вражала. Далі Господь прийшов до храму Пана Нрісімхи. Господь такий милостивий. Пояснення. Пана Нрісімха або Пана Кау Нарасімха розміщений в області Кришна в горах Мангалагірі десь за 11 кілометрів від міста Віджаєвала. Щоб піднятися до храму, треба подолати 600 східців. Відомо, що коли Господові пропонують там залиті сиробом страви, рівно половину він з'їдає. У храмі зберігають мушлю, яку храму подарував покійний цар Танджору. За переказами цією мушлею користувався сам Господь Кришна. В березні у цьому храмі відбувається великий ярмарок. прабора у великому любовному екстазі, ши читання Махапрабу склав свої поклони і підніс молитви Господу Нарісімхе. Бачачи духовну силу Господа Чайтані, люди були вражені. 68 Прибувши до Шіваканчі, Читання Магапрабу відвідав божество господа Шіви. Своїм впливом Господь перетворив усіх відданих господа Шіви у вайшнавів. Пояснення. Шіваканчі називають також Канчіпурам або Бенаресом Південної Індії. У Шіваканчі є сотні храмів із символічними образами господа Шіви і один із цих Храмів вважають дуже древнім. 69. Далі Господь відвідав святе місце, що зветься Вішну Канчі. Там він побачив божества Лакшмі Нараяни, шанував їх і підніс їм багато молитов. Пояснення. Вішну Канчі лежить десь за 8 кілометрів від Канчіпурам. Саме тут розміщена оселя господа Варадараджі, однієї з форм господа Вішну. Також тут є велике озеро за назвою Ананта-Саровара. Два дні, що ще читання Магапрабу залишався у Вішну-Канчі, він в екстазі танцював і співав Кіртан. Всі люди, що його бачили, стали відданими господа Крішне. 71. Зайшовши до Трималаї, Сьогодні Тане Махапропу пішов побачити Трікалагасті. Там він побачив Господа Шиву і як найшанобливіше віддав йому свої поклони. Пояснення. Трікалагасті або Шрікалагасті лежить десь за 35 км на схід від Тірупаті. Із заходу місто межує з річкою Суварна Мукі. Храм Трікалагасті розміщений на південному боці річки. Зазвичай місто називають Шірі Калагасті або Калгасті. Воно відоме своїм храмом Господа Шіви. Там він зветься Ваюлінга Шіва. 72. У Пакшітірці. Господче читання Махапрабу відвідав храм Господа Шіви. Після того він пішов до місця проще, яке зветься Врідгакола пояснення. Пакшітірта, що її називають також. Тірукарі лежить за 14 кілометрів на південний схід од Чімліпата. Вона розміщена на 150-метровому звищі в гірському пасмі Ведагірі чи Ведачалам. Там стоїть храм господашів і божество називають Ведагірішвара. Щодня туди прилітають два птахи по їжу, яку їм дає храмовий священник, і за переказами вони прилітають отак із непам'ятних часів. 73 Шветавараха декі танглена маскорі, питам варасива стане хорі. У Вріддаколі, господь читання Махапрабу, відвідав також храм Шветаварахи, втілення білого вепра. Віддавши йому шану, Господь відвідав храм Господа Шіве, в якому божество вдягнуте в жовті шати. Пояснення. Храм втілення білого вепра стоїть у Вріддаколі чи шрі мушнамі. Храм збудований з каменю і розташований десь на півтора кілометра південніше від оази Баліпітам. У храмі стоїть божество білого втілення вепра, а над його головою парасолею розкидається Шешанага. Храм Господа Шиви, згаданий тут, стоїть у Пітамбарі або чидамбарам, що розмішаний за 42 кілометри на південь від Чуддалора. Божество Господа Шиви там називають Акаш-Лінга. Храм стоїть на ділянці землі площею 16 гектарів, обведеній муром і дорогою близько 20 метрів завширшки. 74. Відвідавши храм Шіалі одної з форм богині Дурги Шіча Тані син матері Шачі, пішов на берег річки Кавері. Пояснення. Храм Шіалі стоїть в області Танджор, за 77 кілометрів на північний схід від міста Танджор. Там є дуже відомий храм Господа Шіви, а також величезне озеро. За переказами, якось до цього храму прийшов хлопчик, що був відданим Господа Шіви, і богиня Дурга, яку звуть Байраві, нагодувала його своїм грудним молоком. Відвідавши цей храм, ще й пішов через область тіру до річки Кавері Коліраана. Кавері згадано в Шимадбагватам, 11.5.40, як дуже святу річку. 75. Далі Господь побував у місті Госамаджа, де відвідав храм Господа Шиви. Потім він прибув до Ведавани, де побачив ще одне божество Господа Шиви і підніс йому молитви. Пояснення. Госамаджа це місце паломництва відданих Господа Шиви. Це дуже значне місце, проще, і воно розміщене неподалік від Ведавани. 76. Побачивши божество Шиви, якого називають Амріталінга, Господь читання Махапрабу поклонився йому. Так Господь відвідав усі храми Господа Шиви і обернув відданих Господа Шиви у вайшнавів. У Девастані, читання Махапрабу відвідав храм Господа Вішну і мав бесіду з вайшнавами учнівської послідовності від Рамануджачарі. Цих вайшнавів називають срівайшнавами. 78. У Кумбакарна-Капалі, ще читання оглянув велике озеро, а тоді святе місце Шіва-Кшетра, де розміщений храм господа Шиви. Пояснення. Кумбакарна – це ім'я брата Равани. Нині місто Кумбакарна-Капала зветься Кумбаконом. Воно лежить майже за 40 кілометрів на північний схід від міста Танджор. Кумбаконом стоїть 12 храмів господа Шиви, а також 4 храми Вішну і один храм господа Брами. Шива Кшетра у Танджорі розміщена біля великого озера, яке називається Шива Ганга. У цьому місці є великий храм господа Шиви, який називають Бригадішвара Шива -мандір. 79. Відвідавши святе місце за назвою Шива Кшетра, Четані Магабрабу прийшов до Папа Нашани і там оглянув храм господа Вішну. Після того, він нарешті прийшов до Шрі Ранга Кшетри. Пояснення. Назву Папанашана мають два святих місця. Одне лежить за 13 км на південний захід від Кумбакона, а друге поряд з річкою Тамрапарні в області Тірунелвеллі, за 32 км на захід від Тірунелвеллі, Паламакоти. Шрі Ранга Кшетра, Шрі Рангам це дуже славетне місце. Воно лежить в області тіручі десь за 16 кілометрів на захід від Кумбаконам і неподалік від міста тіручі на острові посеред річки Кавері. Шрі-Рангам – це найбільший храм в Індії. Він обведений сімома мурами. Підводить до Шрі-Рангама також сім доріг. Давні назви цих доріг такі – дорога Дгарми, дорога Раджамагендри, дорога Кулашекари, дорога Алінадани, дорога Тірувікрами, дорога тірубіді Мадамади гайси і дорога Ада-Іявала-Індани. Храм засновано ще до правління Дхарма-Варми, який правив до Раджа-Магендри. У храмі Ширангам жило багато славетних царів, як-от Кулашеккара та Ємуначар'я Алабандару. Настоятелями храму були також Ємуначар'я, Ширамануджа, Сударшаначар'я та інші. Однією з 12 альварів звільнених осіб Дів'ясурі була Деві або Шріандал – втілення богині процвітання. Вона вийшла заміж за божество Шіранганатхи і згодом увійшла в тіло Господа. Тіруманга – також один із альварів, що був втіленням кармуки, крадіжкою добув гроші і збудував четвертий мур навколо Шірангама. Відомо також, що альварна ім'я Тондарадіпаді народився 289 року від початку епохи Калі. Виконуючи віддане служіння, він впав жертвою однієї куртизанки і ший Ранганат, побачивши занепад свого відданого, через одного зі своїх слуг послав цій куртизанці золоту тацю. Коли в храмі помітили зникнення золотої таці, її почали розшукувати і знайшли в оселі куртизанки. Коли цей відданий побачив милість Ранганати, явлену цій куртизанці, він виправив свою помилку. Згодом він збудував третій мур навколо храму Ранганати і виростив там сад Туласі. Також у Ші-Рангамі жив славетний учень Рамоноджачар'ї на ім'я Куреш. Сином Куреші був ші Рамапіллай, а його сином Вагві-Джай-Батта, чиїм сином був Ведав'яса-Бата або шрій Сударша Начар'я. Коли сударша Начар'я був уже старим, на храм Ранганадхи напали мусульмани і вбили близько 1200 шрій-вайшнавів. Божество Ранганадхи тоді перенесли до храму Тірупаті у царстві Віджаїнагри. Губернатор Гінгі Гоппанар'я переніс Шрі Ранганатху з храму в Тірупаті до міста Сімгабрамма, де Господь перебував три роки. У 1293 році епохи Шака, тобто 1371 році нашого числення, божество знову встановили у храмі Ранганатхи. На східній стіні храму Ранганатхи зберігся запис веданта Дешіки, з розповіддю про те, як Ранганатху повернули до храму. 80. Омившись у кавері Шичатані Магапрабу, відвідав храм Ранганатхи і, поклонившись йому, підніс палки молитви. Господь вважав, що йому дуже пощастило. У храмі Ранганатхи, Шичатані Махапрабу в екстазі любові до Верховного Бога багато співав і танцював. Це видовище сповнило всіх подивом. 82. Шрі вайшнава ека Вінката батана праборенімантранку йла корея саман. Один вайшнав на ім'я Венка Бата з великою повагою, запросивши читанню Магапрабу до себе додому. Шри Венка Бата був Брамана Вайшнав, житель Шіранга Кшетри. Він належав до учнівської послідовності Шрі Раману Джачарії. Шіранга це одне з місць прощі в провінції Тамілнаду. Жителі цієї провінції не вживають імені Венката, тому гадають, що Венката Батта походив не з цієї провінції, хоча може і жив там здавна. Венката Бата належав до одного з відгалужень Рамануджа Сампрадаї, яке називається Балакалай. Він мав брата в Рамануджа Сампрадаї, що був відомий як Шрі Прабодананда Сарасвати. Син Венката Батти, згодом став відомий у Гоудіа Сампрадаї як Гопал Бата Госвами і заснував у Вріндавані храм Рада Рамана. Більше про нього можна прочитати у книжці Нарахарі Чакраварті, яка називається 83. Шрі Венкатабата, привівши читання Магапрому до себе додому, і омив йому стопи. Воду з лотосових стіб господа випили всі члени сім'ї Венкатабати. Подавши господовій обід, Венкатабата смирено нагадав, що вже настав період Чатурмасії. Венкатабата сказав Пролий на мене ласку, залишись на час ретурмасі в мене вдома З своєї милості звільни мене, будь ласка, розмовами про Господа Крішну Шичатані Агапрабу залишився в домівці Венкатабати на всі чотири місяці Господь проводив свої дні у великій втісі, насолоджуючись трансцендентним смаком бесід про ігри Господа Крішни. Живучи там, Шича Таня Магапрабу омивався в кавері і відвідував храм Шіранги. Також Господь щодня в екстазі танцював. Всі могли бачити красу тіла Господа Чайтані та його екстаз любові до Бога. Подивитись на нього приходило багато людей, і коли вони його бачили – зникали весь їхній смуток і біди. Подивитись на Господа приходили сотні тисяч людей з різних країн, і побачивши Його, всі вони починали повторювати Магамантру Гари Кришна. Вони не промовляли нічого, крім Магамантри Гари Кришна, і так ставали відданими Господа Кришни. Це глибоко вражало широкий загал. Усі брамани-вайшнави, що жили у Шірангакшетрі, запрошували Господа до себе додому. Кожнісінького дня його хтось запрошував. Господа щодня запрошував якийсь інший брамана, але деякі брамани так і не встигли запросити господа, бо чатурмасія скінчилась. У святому місті Ширангакшетри до храму щодня приходив один браман-вайшнав і декламував цілий текст Багават-гіти. Браман щодня в великому трансцендентному екстазі читав 18 глав Багават-гіти, але він не вмів правильно вимовляти всі слова, і тому люди з нього глузували. Через його неправильну вимову його іноді критикували і брали на кпини. Але він не звертав на це уваги. Читаючи Бхагавадгіту, він поринав в екстаз і був дуже щасливий. 96 <пула> -ман. Читаючи книгу, Браман зазнавав трансцендентних тілесних змін. Коли він читав, волосся на ньому ставало дибки – Очі набігали сльозами, а все тіло тремтіло і вкривалося потом. Бачивши це, шичатані Магапрабу дуже радів пояснення. Хоча за браком освіти Браман не вмів вимовляти слова повністю правильно, все ж таки, читаючи Багаватгіту, він виявляв ознаки екстазу. Помітивши ці ознаки, шичатані Магапрабу був дуже задоволений. Це свідчить про те, що Верховного Бога особу задовольняє відданість а не наукова ерудиція. Хоча Браман вимовляв слова недосконало, що читання Магапрабу сам Господь Крішна не вважав це за серйозну хибу. Навпаки, Господь був задоволений бхавою відданістю. У Бхагаватам 1.5.11 це підтверджено. Tadva Gvi Sar Gojana Tagavi plavo Yasmin Prati Slokama Bhadva Tiepi namanjanantasse son Зовсім окремо стоять писання, які у різні способи описують трансцендентну велич імені, слави, форм, розваг тощо безмежного Верховного Господа ці твори складені з трансцендентних слів і призначені зробити переворот у безбожному житті заблукалої цивілізації цього світу. Навіть якщо такі трансцендентні писання недосконалі за формою, чисті й щиросерді люди визнають їх, слухають і декламують. Більше інформації щодо цього можна знайти в поясненні до процитованого вірша. 97. Ши читання Махапрабу запитав брамана. Шановний пане, «Чому ти сповнений такого любовного екстазу? Яка частина багават гіти дає тобі таку трансцендентну втіху?» 98. «Віпрекоги мурко амі сабдарта на джані шудда судагіта парі гуру Браман відповів, «Я неграмотний і тому не знаю значення слів». «Подекуди я читаю Багават-гіту правильно, а подекуди ні, але в будь-якому разі я дію згідно з наказами свого духовного вчителя». Пояснення. Це чудовий приклад особи, яка досягнула такого успіху, що зуміла привернути до себе увагу шичатані Магапрабу, навіть читаючи Багават-гіту неправильно. Духовна діяльність цього Брамана спиралась не на матеріальні речі, як оце правильна вимова,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 Справжнє значення слів Бхагавадгіта чи Бхагаватам відкривається тому, хто неухильно виконує накази духовного вчителя, а також має непохитну віру в верховного Бога особу. Сказати інакше, таємниця успіху в духовному житті – це вірність Крішні і духовному вчителю. 99. Браван пояснював далі. Насправді я просто бачу, що Господь Крішна сидить у колісниці, як візничий арджуни і своїм темним тілом і вішками в руках він дуже красивий. 100. Коли я бачу Господа Кришну, що сидить у колісниці і повчає Арджуну, мене сповнює екстатичне щастя. Коли я читаю Багават-гіту, я бачу тільки прекрасний образ Господа. Ось чому я читаю Багават-гіту і мій розум не може від цього відірватися. 102. Прабокога гітападте, томарай дикар, тумі сяджаного ей гітар артасар. Ширчитанні Магапрабу сказав драмані. Ти справжній авторитет у вивченні Багавадгіти. Те, що ти знаєш, становить істинний смисл Багавадгіти. Пояснення. Згідно з шастрами. Бхактя Багаватам Грахям Набуддхя Начаті Кая. Бхагавад-гіту і треба пізнавати, слухаючи від істинного віданого. Їх не вдасться зрозуміти силою наукової ерудиції чи гострого інтелекту. Також сказано... Гіта, дітача, янапі, бхакті, баві, начитаса, вейдеша, тейна, дітані, Тому, хто читає Бхагавад-гіту з вірою та відданістю відкривається суть ведичного знання. У Швяташатаропанішаді 6.23 сказано «Яссядевепарабактір'ятагадевітатагуратасяйдекатітагяртапракашантеймагатманага» Тільки тим великим душам, які непохитно вірять і в Господа, і в Духовного Вчителя, відкривається сам по собі весь смисл ведичного знання. Усі ведичні писання слід пізнавати за допомогою віри та відданості, а не світської вченості». З огляду на це ми видали Багаватґіту, як вона є. Є багато так званих вчених і філософів, які читають Багаватґіту з умонастроєм вченого дослідника. Вони просто марнують свій час і вводять в оману тих, хто читає їхні коментарі. 103, з цими словами, Господь читання Магапрабу обійняв цього Брамана. Браман, схопивши лотосові стопи Господа, заплакав. Брамана сказав. Коли я бачу тебе, моє щастя зростає вдвічі. З цього я роблю висновок, що ти і є той самий Господь Кришна. Споглядання Господа Кришни очистило розум Брамани, і тому він зрозумів усю істину щодо Ши читання Магаправу. Тоді Ши читання Магаправу дав Брамані докладні настанови і попрохав нікому не розкривати того, що він є сам Господь Кришна. Цей Браман став великим відданим Ши Четанні Магаправу і – всі чотири місяці не відходив від Господа. Шичитання Магапрабу жив у Венкатабати і постійно розмовляв з ним про Господа Кришну, відчуваючи від цього велике щастя. Бувши вайшнамом Рамануджасам Прадайі, Венкатабата поклонявся божествам Лакшмі та нараїни. Бачачи його чисту віденість, Шичитання Магапрабу був дуже задоволений. Постійно спілкуючись Шичитання Магапрабу і Венкатабата, поступово розвинули дружні стосунки. Іноді вони разом сміялись і жартували. Ши читання Магапрабу сказав Батачарі, «Богиня щастя, якій ти поклоняєшся, Лакшмі постійно перебуває на грудях у Нарайни і, поза сумнівом, вірнішої дружини не знайти у всьому творінні. Натомість мій Господь – це Господь шикришна пастух, що піклується про корів. Чому це Лакшмі, така вірна дружина, хоче, товариства Мого Господа. Для того, щоб отримати товариство Крішне, Лакшмі залишила всі трансцендентні насолоди вайкунти, склала обітниці і, дотримуючись регулівних правил, тривалий час віддавалась незрівнянним аскезам. 114. Касьяну, бхавос'яна, дева відмагета в ангрі кара, ядванчая срірла ланачаратта повігає тоді читання Магапробу сказав: Господи, ми не знаємо, як Змійкалія здобув таку нагоду отримати доторк пилу з твоїх лотосових стіп. Задля такої нагоди богиня процвітання століттями віддавалася аскезам, відкинувши всі інші бажання і тримаючи обітниці. Воістину, ми не знаємо, як це змійкалія дістав таку можливість. Цей вірш із Шимадбагаватом 10.16.36 промовили дружини змія Калії. Тоді Венкатабата сказав, «Господь Кришна і Господь Нараяна – це одне й те саме, але розваги Кришни мають веселішу природу і тому дають більшу насолоду. Господь Кришна і Нараяна – одна особа, і тому спілкуючись із Кришною, Лакшмі не порушує обітниці подружньої вірності». Насправді, отримати товариство Господа Кришни богиня щастя захотіла, тому що їй було дуже цікаво пізнати його розваги. Пояснення. Це відповідь на запитання Господа Шийчатані Магапрабу, і з неї ми можемо зрозуміти, що Венкатабата знав істину. Він сказав Шийчатані Магапрабу, що Нараяна – це форма Кришни, оточеного трансцендентною пишнотою. Хоча Кришна має дві руки, а Нараяна – чотири, це одна і та сама особа. Вони цілком невідмінні. Нараєн так само прекрасний, як і Крішна, але розваги Крішне веселіші. Весела природа Крішнаних розваг аж ніяк не робить його відмінним від Нараїни. Бажання Лакшмі мати товариство Крішне цілком природне. Іншими словами, можна зрозуміти, що вірна дружина хоче спілкуватися зі своїм чоловіком у всьому розмаїтті вбрання строїв. Тому Лакшмі не слід засуджувати за те, що вона захотіла товариства Крішне. 117. Венката Бата відповідав далі Згідно з трансцендентним розумінням Між формами Нараяни і Кришни Немає різниці Однак Кришна має особливу Трансцендентну привабливість Завдяки смакові кохання І тому Він перевершує Нараяну Такий остаточний висновок щодо цих трансцендентних смаків. Цей вірш, якого зацитував Венка Бата, можна також знайти у Бакті Расамрі Сінду 1.2.59. 118. Богиня Щастя не вважала, що порушить обідницю подружньої вірності, зав'язавши стосунки з Крішною. Тим часом у товаристві Крішни вона могла скористатися з нагоди насолодитися танцем раса. Венка Табата пояснював далі. Матір Лакшмі, богиня щастя, також насолоджується трансцендентним блаженством. Тож, якщо вона забажала насолодитися з Крішною, в чому її вина? Чому ти жартуєш з цього приводу? 120. Правокоге. Доша наги іга аміджані Раса напаїра -на лакмі Шастрий гасуні Господь читанням відповів. Я знаю, що богиня щастя не вчинила жодного прогріху. Але річ у тім, що їй не вдалося війти до танцю Раса. Про це ми чуємо в Явлених Писаннях. 121. Коли Господь Шикришна танцював з гопі у Раса -лілі, Руки Господа обвивали їхні шиї. Така трансцендентна ласка ніколи не була дарована богині процвітання чи іншим супутницям Господа в духовному світі. Про таке навіть не мріяли найвродливіші дівчата на райських планетах, хоча блиском і ароматом їхні тіла схожі на лотосові квіти. А що вже казати за жінок цього світу? Нехай вони навіть дуже-дуже вродливі на матеріальний погляд. Це вірш із Шимадбагаватом 10.47.60. 122. Чи можеш ти мені сказати, чому богиня щастя, Лакшмі, не змогла ввійти в танець раса? Авторитети з ведичного знання змогли увійти в цей танець і досягнути товариства Кришни. 123. Нібритама румма йога йогаю джогрідіян мона яу пасате тадараю пияюс маранад стріау рагендра бога буджа данда вишакт дийо ваямаpite сама самадрішун грісароджа великі мудреці приборкують розум і чуття практикуючи систему містичної йоги та оволодіваючи диханням і силою цієї практики вони бачать у серці на душу, поки врешті-решт не розчиняються в безособистісному брамані. Але такого становища досягають навіть вороги Верховного Бога особи, просто думаючи про Верховного Господа. Натомість дівчата-враджі, гопі, приваблені вродою Крішне, просто прагнули обіймати його та його схожі на змій руки. Так гопі врешті пощастило пізнати нектар лотосових стіб Господа. Так само і ми у Панішади можемо пізнати нектар його лотосових стіб, ідучи слідами гопі. Це вірш із Шімадбагватом 10.87.23 124 Срутіпая лакмінапа і текі каран баттакохе іха провесите раман. Коли читання Махапрабу запитав, чому богиня щастя не змогла увійти у танець раза, тоді як світила ведичної мудрості змогли, Венкатабата відповів: "У цій таємниці я проникнути нездатний. Амідію кудрабуди сага стир ліла коти саму драгамбир. Далі Венкатабата сказав. Я звичайна жива істота, мій інтелект дуже обмежений і мене легко збентежити. Мій розум неспроможний проникнути в глибокий океан розваг Господа. Ти, Верховний Богособа, сам Кришна, ти знаєш смисл своїх діянь. І той, кого ти просвітиш, також може зрозуміти твої розваги. Пояснення. Верховного Богоособи Крішни та Його розваг не зрозуміти тупими матеріальними чуттями. Чуття треба очистити трансцендентним любовним служінням Господові. Коли Господь задоволений і відкриває себе, тоді можна зрозуміти трансцендентний образ, ім'я, якості та розваги Господа. Це саме каже також Ката 2.23 і Мундако Опанішад 3.2.3. Хто отримає милість Верховного Богоособи, той може зрозуміти його трансцендентне ім'я, якості, Образ та розваги. 127. Правокоги Кришна река сабава вілакан сама дуресате коре акаршан. Господь відповів. Господь Кришна має одну особливу якість. Він приваблює серця всіх смаком своїх стосунків кохання. Притулок Лотусових стіпший Кришна можна здобути, йдучи слідами жителів планети Враджалока чи Гулокавріндавана. Однак жителі цієї планети не знають, що Господь Кришна – це верховний Бог-особа. Там дехто вважає Його за сина і подеколи прив'язує Його до ступи. Хтось інший вважає Його за близького друга і, поборовши Його, задля розваги вилізає Йому на плечі. Айсва Жителі Враджабумі знають Крішну як сина Махараджі Нанди, царя Враджабумі, і вважають для себе неможливим розвивати з Господом стосунки в расі величі. 131. Той, хто поклоняється Господеві, ідучи слідами жителів Враджабумі, приходить до Господа на трансцендентну планету Враджі, де його знають як сина Махараджі Нанди. Пояснення. Жителі Враджабумі або Голокавріндавани знають Кришну як сина Мхараджінанди. Вони не визнають його за Верховного Бога особу, ким вважає його широкий загал. Господь це верховний покровитель кожного і найголовніша з усіх осіб. У Раджабумі Кришна, безперечно, становить осереддя загальної любові. Однак ніхто його там не знає як верховного Бога особу. Там його можуть знати як друга сина, коханого чи пана. Проте осереддя життя всіх жителів Раджабумі все одно Кришна Жителі в Раджабумі пов'язані з Господом стосунками слугування, дружби, батьківської любові та кохання. Той, хто виконує віддане служіння, може прийняти будь-які з цих трансцендентних стосунків, що їх називають смаками. Коли такий відданий досягає рівня досконалості, він у своїй чистій духовній сутності повертається Додому, до Крішни. 132. Наям Сукаба Багаван, дехинам го пікасута, Ганинам чадмабута нам єта Тут читання Магапробу навів цитату. Верховний Богособа Кришна син Матері Яшоди, доступний віданим, які присвятили себе спонтанному любовному служінню, але його не здобути так легко омоглядним мислителям, тим, хто добивається самоусвідомлення суворими аскезами чи тим, хто вважає тіло невідмінним від себе. Цей вірш, наведений також у Мад'я-Лілі, 8.227, становить цитату із Шимадбагавитом 10.9.21. 133. Суртігана гопі ганера ногадахоя Враджешварі бавалоя Світила ведичної літератури, звані Шрутіганами, поклонялись господові Крішні в екстазі Гопі і ступали їхніми слідами. Пояснення. Світила ведичної літератури, звані Шрутіганами, забажали увійти в танець раса господа Срікрішни і тому почали поклонятись господові в екстазі Гопі. Однак спочатку вони не мали успіху. Коли їм не вдалося увійти в танець, просто думаючи про Крішну в екстазі гопі, вони прийняли такі тіла, як у гопі. Вони навіть народились у Враджабумі, як гопі, і поринули в екстаз любові, яку відчували гопі. Таким чином вони здобули дозвіл увійти в господній танець раса ліли. 134. Уособлені авторитети з ведичних гімнів дістали такі тіла, як у гопі і народились у Враджабумі. У тих тілах вони отримали дозвіл увійти в господній танець Расаліла. 135. Господь Крішна належить до громади пастухів, і найкоханіші дівчата Крішни – це Гопі. Хоча жінки, жителі в райських планет, володіють найбільшими розкошами в матеріальному світі – ані вони, ані жодні інші жінки в матеріальному Всесвіті не можуть здобути товариство Крішни. Богиня щастя Лакшмі хотіла насолоджуватись Крішною і водночас зберегти своє духовне тіло у формі Лакшмі. Однак, поклоняючись Крішні, вона не ступала слідами гопі. 137 «Ання дегина напоїєраса біласа» «Атаєванаємшлока, когеведа в'яса». В'ясадев, найбільший авторитет з ведичної літератури, склав цього вірша, що починається зі слів «Найамсукапа Багаван», тому, що в Танецра расаріла неможливо війти в жодному іншому тілі, крім тіла Гопі. Пояснення Із цим віршем узгоджується вірш із «Багавадгіти 9.25». Господь Кришна сказав, Ті, хто поклоняється півбогам, народяться серед півбогів. Ті, хто поклоняється предкам, відправляються до предків. Ті, хто поклоняється привидам і духам, народяться серед цих істот. А ті, хто поклоняється мені, житимуть зі мною. У матеріальному світі кожна зумовлена душа знову і знову змінює своє матеріальне тіло. Але коли духовна душа очищується від усіх матеріальних покровів, їй уже не загрожує народження в матеріальному тілі. Така душа залишається у своїй первісній духовній сутності, у стані якого можна досягнути тільки істинно зрозумівши Крішну за допомогою практики свідомості Крішни.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 тільки відродивши своє первісне духовне тіло. Що стосується господніх розваг Расаліли? Для ув'язненої в матеріальному світі людини наслідувати господній танець безглуздо. Щоб увійти в розваги Расаліли, треба отримати духовне тіло, як у Гопі. У вірші Наям Сукапо відданих згадано словом «бактімат», тобто як повністю занурених у віддане служіння і вільних від матеріального забруднення. У Крішнен танець Расаліли не ввійти, просто штучно імітуючи його, чи штучно вважаючи себе за сакі і вдягаючись під сакі. Крішнен танець Расаліли цілковито духовний, і матеріальна скверна зовсім не торкається його. Тому нікому не ввійти в нього штучними матеріальними засобами. В цьому полягає повчальний зміст вірша «Наям Сукапо» і це слід твердо усвідомити. 138. Puru Battarmana Ekachilabiman Srinarayana Hayan До того, як Ши читання Махапрабу дав це пояснення, Венкатабата думав, що Верховний Бог Особа це Шинараяна. Думаючи так, Венкатабата був переконаний, що поклоніння Нараяні являє собою найвищу форму поклоніння, вищу за всі інші методи відного служіння, адже Нараяні поклонялись Шрі Вайшнови, учні Раману Джачар'ї. Шрі Чатані Магапрабу зрозумів, що Венка Бата тримається цієї хибної думки і тому, щоб поправити його, господь Жатума сказав це все. Тоді господь сказав «Дорогий Венка будь ласка, облич усі подальші сумніви. Верховний богособа – це господь Крішна, бо такий висновок ведичних писань. Господь Нарайна, сповнена пишноти форма Крішни, приваблює розум Богині щастя та її послідовників. 143. Усі ці, втілення, усі ці втілення Бога є або довершені частки, або частки довершених часток порушаватар. Але Кришна це сам Верховний Богособа. Через свої різні прояви він що епохи захищає Всесвіт, коли світовий лад порушують вороги індри. Це вірш із Шимбагавитом 1.3.28. 144. Крішна має чотири надзвичайні якості, яких немає Господь Нараяна і тому богиня щастя Лакшмі завжди прагне його товариства. Пояснення. Господь Нараяна має 60 трансцендентних якостей. Окрім цих якостей, Крішна має ще чотири надзвичайних якості, яких немає в Господа Нарайни. Ось ці чотири якості. 1. Його надзвичайні розваги, які порівнюють з океаном. 2. Його оточення, що складається з найпіднесеніших відданих, пов'язаних із ним стосунками кохання – гопі. 3. Його гра на флейті, що приваблює три світи. 4. Його надзвичайна краса що перевершує красу трьох світів. Краса Господа Кришни незрівнянна і неперевершена. 145. Ти продекламував вірша, що починається зі слів «Сідандата стабгейдепі». Цей самий вірш, власне, доводить, що Кришна – Верховний особа. Сідандата стабгейдепі, сріша Кришна сварупайо, раз генот Кришята Кришна рупамеша, раз аститігі. Згідно з трансцендентним розумінням, між формами Нараяни і Крішни немає різниці. Однак Кришна має особливу трансцендентну привабливість завдяки смакові кохання, і тому Він перевершує Нараяну. Такий остаточний висновок щодо цих трансцендентних смаків. Пояснення. Цього вірша взято з Бахтіра Самрита Сінду 1.2.59. Тут Шіла Крішнадаскові Раджи Пише, що Господь читання продекламував цього вірша Венкатабаті, а до того писав, що Венкатабата продекламував його Господові. Але ця розмова відбувалася задовго до того, як написано Бактіра Самрита Сінду. Отож, може виникнути запитання, як вони могли цитувати цього вірша. Шіла Бхакті Вінот Такор пояснює, що цей вірш, як і багато інших, були в широкому вжитку серед віданих задовго до написання Бхактира Расамрта Віддані завжди в екстазі цитували їх і пояснювали їхній смисл. 147 Сваєм Бхагаван Кришна горе Лакшміраман, Раман Копі Карамане Горите Нари Нараян Верховний Кришна приваблює розум богині щастя. Але Господь Нараяна не може привабити розум Гопі. Це доводить вищість Крішни. Що вже казати за Господа Нараяну? Господь Крішна сам з'явився був як Нараяна, щоб пожартувати над Гопі. Хоча Крішна прибрав чотири руку і подоби Нараяни, Він не зміг привернути до себе сильної уваги Гопі, охоплених екстатичною любов'ю. 150. Гопі нам пашу Пендрананда Наджушу Бавася кастам крити Вігятункшамате Дуруха Падаві Санчарина Пракрия А вішкурвати вашнавім апітанум Тасмін Буджаржишнувір Я сам Ханта Чатур би радбутаручим Рагода Якось господь Срикришна жартома проявився в подобі нараєне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 цього вірша промовив Нарадамуні у Лаліта Мадаванатаці 6.14, драмі, яку написав Сілорупа Босвамі. 151. Так, Господь, чи читання Магапрабу, збив пиху з Венкатабати, але, щоб знову його втішити, він сказав йому дальші слова. Господь став втішати Венкатабату, кажучи, «Насправді, все це я сказав жартома. Тепер послухай, я тобі скажу висновок шастр, в який твердо вірить кожен відданий вайшнав. -э -го -мі між Господом Крішною і Господом Нараяною немає різниці, бо вони – суть одна форма. Так само немає різниці і між Гопі та Богиною щастя, бо вони також – суть одна форма. Богиня щастя насолоджується товариством Крішне через Гопі – не слід вбачати різниці між формами Господа, бо такі уявлення образливі. 155. Між трансцендентними формами Господа немає різниці. Різні форми проявляються через різні прив'язаності різних відданих. Насправді Господь один, але з'являється в різних формах, щоб задовольнити своїх відданих. Пояснення. У Брамасамхіті 5.33 сказано адвайта пурана Господь Адвайта. В ньому немає розмежувань. Між формами Крішни, Рами, Нараїни та Вішно немає різниці. Всі вони суть одне. Іноді нетямущі люди запитують, чи, повторюючи Рама у мантрі Гари Крішна, ми звертаємось до Господа Рамачандри чи Господа Баларами. Якщо відданий каже, що ім'я Рама у Магамантрі Гари Кришна стосується до Баларами, людина без розуму в голові може розсердитись, бо вважає, що ім'я Рама стосується до Господа Рамачандри. Насправді, між Баларамою і Господом Рамою немає різниці. Немає значення, звертається людина до Баларами чи до Господа Рамачандри, коли повторює Гари Рама, бо між ними немає різниці. Однак думати, що Баларама вищий – за Господа Рамачандру і, навпаки, образа. Віддані неофіти не розуміють цього судження шастр і через це зайве припускаються образ. У вірші 154 читання Магапрабу з'ясував це дуже чітко. Бхеда маніла хоя Проводити різницю між тими формами Господа образливо. З іншого боку, не слід гадати, що форми Господа рівні формам півбогів. Це, поза сумнівом, образа, на що вказує Вайшнава Тантра. Хто вважає великих півбогів, як оце Господь Брама чи Господь Шива, рівними в Верховному Боговій особі Нарайні, той є Пашанді. Лас, 7, 117. Отже, ми не повинні ані проводити різницю між формами Господа, ані рівняти форми Господа з формами півбогів чи людей. Наприклад, іноді нетямущі сан'ясі, вважаючи тіло Господа матеріальним, рівняють із нараїною так званих Дарідра Нарайян, і це, безперечно, образа. Досконало зрозуміти всі ці форми може тільки той, кого навчить істинний духовний вчитель. Брама Семхіта підтверджує, «Ведеш у дурлабамадурлабам атмабактау» Відмінності між формами Господа неможливо зрозуміти за допомогою просто наукових досліджень чи студій ведичної літератури. Треба вчитись від відданого, який усвідомив себе. Тільки тоді є змога навчитись відрізняти одну форму Господа від іншої. Отже, висновок такий, що між формами Господа різниці немає, а між формами Господа і формами півбогів є. 156 та рупа дяна В різних управах коштовний камінь, вайдур'я набуває різних кольорів, і тому його вигляд також здається різним. Так само, залежно від екстатичної медитації відданого, Господь, якого називають ач'юта, несхибний, з'являється в різних формах, хоча, по суті, він один. Цього вірша взято із Шрі Нарада Панчарадри. 157. Тоді Венкатабата промовив Я звичайна нікчемна істота, а ти сам Кришна, Верховний Бога Особа. Трансцендентні ігри Господа не зглибимі, і я не знаю про них нічого. Все, що ти кажеш, я вважаю істиною. Пояснення: Ось як можна пізнати істину про Верховного Бога особу. Почувши Бхагавад-гіту, Арджуна сказав дещо дуже подібне до цього. О, Крішно, я беззастережно визнаю як істину все, що ти мені повідав. Ані півбоги, ані демони, о Господи, не можуть збагнути твою особу. Бхагавад-гіта 10.14 Зрозуміти істину про ігри Господа не вдасться, якщо покладатись на свої міркування, логіку і теоретичну освіту. Ми повинні отримати достовірну інформацію від Верховного Багоособи, як Арджуна слухав те, що Крішна йому казав у Багавадгіті. Ми повинні з вірою прислухатись до Багавадгіти чи будь-яких інших ведичних писань. Ведичне писання – єдине джерело знання про Господа. Ми повинні зрозуміти, що неспроможні збагнути абсолютну істину умоглядними розумуваннями. Тільки з ласки Лакшміна Райани, яким я служу, я дістав змогу бачити твої лотосові стопи. Зі своєї безпричинної милості ти розповів мені про велич Господа Крішне. Ніхто не здатний сягнути межі багатств, якостей та форм Господа. Тепер я розумію, що відане служіння Господу Крішні це найвища форма поклоніння. Зі своєї безпричинної милості ти увінчав моє життя успіхом, просто пояснивши ці істини. 162. Сказавши це, Венкатабата впав до лотосових стіп Господа, і Господь з безпричинної ласки обійняв його. Коли період Чатурмасії закінчився, Шрічитанні Магапрабу попросив у Венкатабати дозвіл залишити його, і, відвідавши Шрірангам, вирушив далі на південь Індії. Венкатабати не хотів повертатись додому і хотів піти з Господом і собі. Лише з великим зусиллям Шичатані Магапрабу розпрощався з ним. Коли Господь таки розстався з Венкатабатою, той впав на землю непритомних. Такі були ігри Господа Шичатані Магапрабу, сина, матері Шачі у Шрі Рангакшетрі. 166. Коли Господь прийшов до гори Рішабга. Він оглянув там храм господа Нараяни і, склавши поклони, підніс різні молитви. Пояснення. Гора Рішабга, Анагада Малая Парвата, височіє на відстані 19 кілометрів на північ від міста Мадурай, в області Мадурай в південному Тамілнаду. Це одна з гір, які називають Кутакачалами. Поблизу гори Рішабга розкидається ліс, в якому господі Шабадев дев обернув себе на попіл. 167. На горі Рішаба протягом чотирьох місяців дощової пори жив Парамананда Пурі, і коли Шичатанні Магапрабу про це почув, він одразу пішов з ним побачитись. Побачивши парамананда Пурі, Шичатанні Магапрабу віддав йому якнайбільшу шану і доторкнувся до його лотусових стіп, а Парамананда Пурі в екстазі обійняв господа. Шийчатані Магапрабу оселився з Параманандою Пурі в оселі Брамана, в якого той жив. Обидва провели три дні в розмовах про Крішну. Парамананда Пурі поділився із Шийчатанію Магапрабу, що збирається побачити Порушоттаму в Джаганатпурі. Побачивши там Господа Джаганату, він хотів піти до Бенгалії, омитися в Ганзі. Тоді Шийчатані Магапрабу сказав йому, будь ласка, повертайся після того знов до Джаганатпурі, бо дуже скоро, з Рамешваром, це тубанди, я вже й собі піду туди. Я хочу бути з тобою, тому якщо ти повернешся до Джаганатпурі, то зробиш мені велику ласку. Сказавши це Параманандапурі, Господь попрохав у нього дозволу піти і, дуже задоволений, вирушив на південь Індії. 174 Параманандапурі табе чолі доні ла чолі чолі тоді Параманандапурі пішов до Джаганадпурі, а Ши, читання Махапрабу, став просуватись до Шрі Шайли. Пояснення. Шхіла Бхакти та Такур зауважує. Початок цитати. Яку Шрі Шайлу тут має на увазі кришнодавський виранч не зовсім ясно. У цій місцевості немає храму Малли-Карджуни, бо Шрі Шайла, яка стоїть у районі Дгарвада, не може бути тим місцем, до якого пішов господь Чатані Магапрабу. Та Шрі Шайла розміщена з південного боку від Белгаума. І там стоїть Шиваїцький храм Маллі Карджуни. Дивись вірш 15 цієї глави. Сказано, що на цій горі жив господь Шива разом із Деві. Також там жив господь Брама з усіма півбогами. Кінець цитати. 175. У Шрі Шайлі Жили Господь Шіва та його дружина Дурга, вдягнуті як брамани. Побачивши Шичатаню Магапрабу, вони дуже зраділи. Господь Шіва, вдягнутий як брамана, дав Шичатаню Магапрабу милостиню і запросив його провести три дні у відлюдному місці. Там, сидячи разом, вони розмовляли про дуже потаємні речі. Після розмов з Господом Шівою Шичатаню Магапрабу попрохав його дозволу вирушити в дорогу і пішов до Камакошті-Пурі. 178. Коли ще читання Махапрапо прийшов з Камакошти до Південної Матхури, він зустрів там одного брамана. Пояснення. Південна Матхура, нині відома як Мадурай, розкидається на березі річки Багай. Це місце простіше служить насамперед відданим господа Шіви, тому його називають Шайвакшетра, тобто місцем поклоніння Господу Шиві. Ця місцевість покрита горами та лісами. Стоять тут два храми Шиви. Один називається Рамешваром, а другий – Сундарешвара. Також там є храм Деві, який зветься храм Мінакші Деві, і який являє зразок великого архітектурного мистецтва. Його збудовано під проводом царів династії Пандія. Коли на цей храм і на храм Сундарешвари напали мусульмани, вони завдали будівлям великої шкоди. У 1372 році християнського літочислення на троні в Мадураї правив цар Кампанна-Удайяр. Дуже давно цією місцевістю правив імператор Кулашекар, і за свого правління він заснував тут поселення браманів. Добре відомий цар Анандагуна-Пандя – це нащадок імператора Кулашекари в 11-му поколінні. 179 Пра -пра браман, що зустрівся в Шичатанні Магапрабу, запросив Господа до себе додому. Цей Браман був великий відданий Господа Шираманчандри і глибокий знавець його діянь. Він завжди був відречений від матеріальної діяльності. Омившись у річці Критамала, Шичатані Магапребу прийшов до оселі Брамани пообідати, але побачив, що ніякого обіду немає, бо Брамана нічого не зготував. Побачивши це, Шичатані Магапребу сказав, «Любий пане, скажи, будь ласка, чому ти нічого не зготував? Уже минув південь». Браман відповів, «Шановний поведителю, ми живемо в лісі, на цей час нам не вдалося зібрати всього потрібного для того, щоб зварити їсти. Коли Лакшман принесе всі овочі, плоди й коріння з лісу, Сіта приготує все, що треба. Шича Танямагаправу був дуже задоволений, почувши, як Брамана поклоняється Господові. Нарешті Брамана взявся похопцем готувати їсти. Шича Танямагаправу пообідав десь близько третьої години. Але Брамана дуже зажурений, постився побачивши, що Брамана поститься, Шичатані Магапрабу запитав його, «Чому ти постишся? Чим ти так засмучений? Через що ти так турбуєшся?» Браман відповів, «Моє життя не має сенсу. Я позбавлю себе життя, кинувшись або в вогонь, або в воду. Дорогий пане, матір Сіта – це мати Всесвіту і верховна богиня щастя. І до неї доторкнувся демон Равана». Відколи я про це почув, я не знаходжу собі місця. Пане, я так страждаю, що не можу жити. Тіло моє горить, та життя його ніяк не покидає. Ще читання Махабрату відповів: Будь ласка, більше таких думок собі не дозволяй. Ти вчений пандіт. Чому ти не обмірковуєш це питання? Ще читання Махабрату далі: Сіта Деві, найдорожча Дружина Верховного Господа Рамачандри безперечно має духовну форму, сповнену блаженства. Матеріальними очима її не побачити. На це неспроможний жоден матеріаліст. Що вже казати за те, щоб доторкнутись до матерії Сіти, якщо той, хто має матеріальні чуття, не здатен її навіть побачити. Коли Равана її забрав, він викрав тільки її матеріальну ілюзорну подобу. Щойно Равана з'явився перед Сітою, вона зникла. А щоб обдурити равану, вона послала замість себе свою ілюзорну матеріальну подобу. Духовна субстанція недосяжна для матеріального сприйняття. Це завжди стверджують веди і пурани. А пракрита васту, наге, пракрита гочар. Пояснення. У ката у панішаді 239 і 12 сказано. На сандріші тишчатиру, памася, на чакшуша, пашати кашчанай, на гридамани шаманаса, би кріптов, яйда, двідурам рита стейба, анти, найвавачанаманаса, праптомша, на чакшуша. Дух перебуває поза сферою досягу, матеріальних очей, слів чи розуму. Так само в Шимадбагаватам 10.84.13 сказано на на Людину, яка своє складене з трьох елементів тілу ототожнює з собою, яка вважає побічні породження свого тіла за своїх родичів, яка вважає землю свого народження гідною поклоніння, і яка приходить до святого місця просто для того, щоб там омитися, а не для того, щоб зустрітися з людьми трансцендентної мудрості, слід вважати нічим не ліпшою за віслюка чи корову? Це лише декілька з ведичних висловів, що проливають світло на природу духовної субстанції. Ті, в кого недосить розуму, не здатні побачити духовну субстанцію бо не мають очей і свідомості, потрібних для того, щоб сприймати духовну душу. Через те вони гадають, що такої речі, як дух, немає взагалі. Однак послідовники ВЕД беруть інформацію з ведичних описів, як оце наведені вищі вірші з Кадгаупані Шади та Шимат 195. 195. Далі ще Даліше читання Махапрабху за Браману. браманів. Віруй мої слова і більше не обтяжуй свого розуму такими хибними уявленнями. Пояснення. Ось метод духовного пізнання. старкена Не слід намагатися зрозуміти речі, котрі недосяжні для матеріального сприйняття силою логічних аргументів і контраргументів. «Магаджано є сапанта» Ми повинні йти слідами великих авторитетів, що сходять до нас у системі парамбари. Якщо ми звернемося до істинного Ачар'ї і матимемо віру в його слова, тоді пізнати дух буде легко. 196 «Правбурвачене віпрергой ловішвас, боджана Хоча Браман поступився він сприйняв слова чи читання Магапрабу з вірою і поїв. Так його життя було врятоване. 197. Так, підбадьоривши Брамана, читання Махапрабу пішов далі на південь Індії і аж нарешті дійшов до Дурвашани. Де омився в річці Критамала? Пояснення. Нині річку Критамалу називають Багай чи Вайгай. Ця річка має три притоки: Сурулі, Вараганаді і Баттілагунда. Річку Критамала згадує також мудрець Карабаджана, у Шимат Багават, 11.539, 198. У Дурвашані читанням Гапрабу відвідав храм Господа Мачандри, а на горі Магендра Шайла побачив господа Парашураму. Пояснення. У Дурвашані чи Дгарбашайні, що нині зветься Тірупуллані, що розміщений за 11 кілометрів на схід од Рамнада, стоїть храм Господа Мачандри. Гора Магендра Шайла здіймається поблизу Тірунилвеллі. На краю цієї гори розкидається місто Тіручендур. На захід од Магендра Шайли простягається територія Трібанкур. За Магендра Шайлу є згадка у Рамаяні. 199. Далі ще читання. Магапрабу пішов до Сетубанди Рамешвари. І там омився у святому місці Дану Стірта. Звідти він пішов до храму Рамешвари, а тоді зупинився відпочити. Пояснення. Із Мандапам на океанський острів Памбам можна дістатись піщаним бродом. Острів Памбам має близько 27 км у довжину і майже 10 км у ширину. На цьому острові за 6 кілометрів на північ від Памбамської гавані розміщена Сетубанда, де стоїть храм Рамешвери. Це храм господа Шиви, а назва Рамешвера вказує на те, що господь Шіва – це велика особистість, чиїм божеством є господь Рама. Отже, господь Шіва у храмі Рамешвари – це великий відданий господа Рамачандри. Відомо – «Деві патта намара бягат сету -бандханам". Відвідавши храм богині Дурги, треба піти до храму Рамешвари. У цій місцевості розміщено 24 святих місця, і одне з них – Дханус Тірта, що лежить за 19 кілометрів на південний схід від Рамешвара. Дану Тірта розміщена поряд із останньою станцією південно-індійської залізниці – станцією Рамнат. Сказано, що тут, на прохання молодшого брата Равани, господин Рамачандра, повертаючись до своєї столиці, зруйнував своїм луком міст до Ланки. Сказано також, що той, хто відвідає Дану Тірту, звільняється від круговерті і смертей, а той, хто омиється тут, отримає користь, як від Ягі Агніштома. 200. Там у зібранні браманівші читання Махапрабу слухав Курма Пурану, в якій наведено розповідь про вірну дружину. Пояснення. Шхіла Бактисіданта Сарасфаті зауважує, що донині збереглося тільки дві канди Курмапурани – Пурваканда і Утараканда. Іноді кажуть, що Курмапурана містить 6 тисяч віршів, але, згідно з Шимадбагаватом, оригінал Курмапурани містить 17 тисяч віршів. Її вважають 15-ю з 18 магапуран. 201. Шіматі Сітадеві – дочка царя Джанаки – це матір Трьох світів і дружина господаря Мачандри. Своєю вірністю вона перевершує всіх вірних жінок. Коли Равана прийшов викрасти матір Сіту, і вона побачила його, вона відразу взяла притулок у бога вогню Агні. Бог вогню сховав тіло матері Сіти і так захистив її від рук Равани. 203 МАЯ СИТА РАВАНА НІЛА СУНІЛА АККАНЕ СУНІ МАГА ПРЕБУХАЙЛА АНАНДІТА МАНЕ Почувши з курмопорани про те, як Равана викрав оманну подобу матері сіти, ШРИЧА ТАНІ МАГА ПРЕБУ ЗРАДІВ. Бог вогню Агні забрав справжню сіту і відніс її до селі Парвати, богині ДУРГИ. Равані він дав ілюзорну подобу матері Сіти і таким чином обдурив Равану. Коли Господь Рамачандра вбив Равану, сіта деві привели до вогню, щоб випробувати. Коли Господь Рамачандра підвів ілюзорну сіту до вогню, Бог вогню зробив так, що ця ілюзорна подоба зникла і віддав господеві Рамачандрі справжню сіту. Коли читання Магапрову Почув цю історію, він дуже зрадів і згадав слова Рамадаси Віпри. Почувши ці авторитетні твердження Курмапурани, й читання Махапрабу, не чувся з великого щастя. Попрохавши у браманів дозволу, він узяв рукописні листки Курмапурани собі. 209. «Нутан патра лекгає пустеке деоаєле, пратіті лагі порадан патрамагініла». Курмапурана – дуже древня книга, і рукопис був теж дуже старий. Ши Чатані Магапрабу взяв старі листки з собою, щоб мати безпосередній доказ. Сам текст переписали на нові листки і вклали до Пурани на місце старих. Після того Ши Чатані Магапрабу пішов назад до південної Матхури Мадурай і дав первісний рукопис Курмапурани Рамадасі Віпрі. 211-212 Sita Yardito Vagnis Chayasitam Adidjanad, Tam Jharadasha Griva, Sita Vahni Purangata, Pariksha чая сита вивешаса Sita Vivesha, Vahni Sitam Samaniat Puras На поклик Матері Сіти Бог вогню Агні проявив ілюзорну подобу матері Сіти. І Равана, що мав 10 голів викрав несправжню сіту. Первісна сіта після того пішла до обителі Бога вогню. Коли господь Рамачандра випробовував сіту, у вогонь війшла несправжня ілюзорна сіта. В той час Бог вогню приніс із своєї обителі первісну сіту і передав її господу Рамачандрі. Ці два вірші взяті з Курмапурани. 213. Отримавши старий рукопис Курмапурани на листках, Рамадас Віпра був дуже щасливий. Він упав до лотосових стіп Шича та і почав плакати. Діставши рукопис, Брамана дуже втішений сказав «Повелителю, ти сам, господь Рамачандра, і ти прийшов у одязі санясі, щоб я міг побачити тебе. Дорогий володарю, ти мене звільнив від великого горя. Я прошу тебе пообідати в моїй оселі. Будь ласка, прийми моє запрошення. Того дня моє серце дуже страждало, і я не зміг нагодувати тебе смачним обідом. Але з ласки долі ти знову прийшов до моєї оселі. Сказавши це, браман з великою радістю взявся готувати і підніс Шичатані Магапрабу вишуканий обід. 218. Шичатані Магапрабу переночував в оселі цього брамана. Після того, явивши йому свою милість, Господь вирушив до річки Тамрапарні у Панд'я Деші. Пояснення. Панд'я Деша лежить у південній частині Індії, що зветься Керала і Чола. У цих місцях було багато царів з титулом Пандя. Вони правили Мадураєм і Рамешвором. Там рапарні згадано в Рамаїні. Там рапарні, відома також під назвою Поранай, перед тим як влитись у бенгальську затоку, протікає через Тірунелвеллі. Річку Тамрапарні згадано також у Шімат Багватам 11.5.39. 219. Тамра паранешна макоре, тамра паранитире ная трипати де кі мулекуту У ная трипаті на річці Тамрапарні було 9 храмів Господа Вішну. Омившись у річці, Господь Читанья Махапрабу з великою цікавістю подивився на божества і пішов далі. Пояснення. Дев'ять храмів Вішну, які називають Ная трипати, стоять у місті Алвар Тірунагарай і навколо нього. Це місто десь за 27 кілометрів на південний схід від Тірунелвеллі. Під час щорічного свята в місті божества з усіх цих храмів збираються разом. 220. Після цього читання Магабраву пішов до святого місця Чияра Тала і побачив там божества двох братів – Господа Рамачандри і Лакшмани. Далі він пішов до Тіла Канчі, і там відвідав храм Господа Шиви. Пояснення. Чия Раталу іноді називають також Чера Талою. Вона стоїть неподалік міста Кайла, і в ній є храм, присвячений Господові Шри Рамачандрі та його братові Лакшмані. Тіла Канчі, Тенкасі, лежить приблизно за 50 кілометрів на північний схід від міста Тірунилвеллі. 221. Гаджендра Мокшана тірте деке Вишну мурті Панагади тірте асі деке на По тому, Господь Шечетанні Магапрабу відвідав святе місце Гаджендра Мокшана, де побував у храмі Господа Вишну. Далі він пішов до Панагаді і в тому святому місці побачив божества Господа Рамачандри і Сити. Пояснення. Храм Гаджендра Мокшани іноді помилково вважають за храм господа Шиви. Він стоїть десь за 3 км від міста Кайвера на Герчою. Насправді божество в цьому храмі не господ Шива, а вішно. Панагаді, панакуді розміщене десь за 50 кілометрів від тірунел Раніше там у храмі стояло божество Шрі Рамачандри – але згодом, віддані господа Шиви, замінили господа Рамачандру божеством господа Шиви, що зветься Рамешвара чи Рамалінга Шива. 222. Чамтапура 222. 222. Рама 222. 222. 222. 222. 222. 222. Потім господь пішов до Чамтапури, де побачив божества 222. 222. і Лакшмани. Далі він пішов до Шрі Вайкунти і там оглянув храм господа Вішну. Пояснення. Чамтапура, яку іноді називають Ченганнур, розміщена в штаті Керала. Там стоїть храм господа Рамачандри і Лакшмани. Шрі Вайкунта, що розміщена на відстані близько 6 км на північ від міста Алвар Тірунагарай і 26 км на північний схід від Тірунелвелі стоїть на березі річки Тамрапарні 223 Малая парвати койла агастебандан каннякумарітанган койло даришан. Далі, ще читання Магапрабу, пішов до Малая Парвати і підніс молитви агасті По тому він відвідав Каннє кумарі, мис коморін. Пояснення. Південно-індійський гірський ланцюг, що починається в Кералі і тягнеться до мису Куморін, називають Малая Парвата. Що стосується Агасті, то є чотири думки. Один. У селищі Агастям-Паллі в області Танджор є храм Агасті-Муні. Два. горі Шівагірі є храм господа Сканди і за переказами цей храм заснував Агастя-Муні. Три. Дехто каже, що гора Патія поблизу мису Куморін служила Агасті Муні за обитель. Чотири. Вздовж обох берегів Тамропарні тягнеться гірський ланцюг, який називається Агастія Малая. Інша назва мису Куморін – Кандя Кумарі. Двістіддвадцять чотири. Амліталайедекі Срі Рама Горагарі Малларадесити Айилайята Баттатарі Побувавши на Каньякумарі, кумарі Шрі Магапрабу прийшов до Амлітали, де побачив божество Шрі Рамачандри. Після того він пішов до Маларадеші, де живе громада Бататарі. Пояснення. На півночі Маларадеша межує з південною Канарою. Зі сходу від неї Курк та Майсор, з півдня Кочін, а з заходу Аравійське море. Що ж до Бататарі, то це Кочова громада – Постійного житла вони не мають, а стають там, де їм подобається. Зовні вони вдягаються, як сан'ясі, але їхнє справжнє заняття – красти і шахраювати. Вони намагаються приваблювати до свого табору жінок, обдурюють їх і залишають у своїй громаді. Так вони збільшують своє число. Схожа громада є і в Бенгалії. Насправді, по всьому світі є кочові громади, заняття яких полягає в тому, щоб спокушати, дурити і красти безпорадних жінок. 10.25 Після Маларадеші ще читання. Магапрабо пішов до Тамала Картіки, а тоді до Ветапані. Там він відвідав храм Рагунати, господара Мачандри, і в ньому заночував пояснення. Тамалакартика лежить на відстані 70 км на південь від Тірунельвелі і 2 км на, пів... на південь від гори Арамавалі. Вона лежить у районі Товалай. У Тамалакартиці є храм Субрамані чи Господа Картіки, сина Господа Шиви. Вета пані чи Ватапані лежить в районі Тобали на північ від Кайли, що в штаті Тамілнаду. Її називають також Бутапанді. Відомо, що раніше там стояло Божество Господа Рамачандри. Згодом Божество Господа Рамачандри замінили божеством Господа Шиви, що зветься Рамешвара чи Бутанат. 226 Кришна Дас Браман. Батарі Сахата Кхойла Дарашан. Свій читанню супроводжував слуга Кришнадас. Він був Браман, але в чому місці він зійшовся з Бататарі. Стрідана декай, тангра лоба джанна іла, гаря саралві прер, будіна сакайла». Бататарі спокусили простого і вихованого браману Кришнадасу жінками. Від їхнього поганого товариства його інтелект забруднився. Піддавшись на спокусу Бататарі, Кришнадас рано вранці пішов до їхнього табору. Господь теж якнайшвидше пішов туди, щоб знайти його». Прийшовши до їхнього табору, ще читання Магапрабу запитав Бататхарі, «Чому ви забрали мого брамана-помічника? Я перебуваю на зреченому ступені життя, і ви так само, але ви свідомо завдаєте мені прикрущів, і я не бачу в цьому логіки». 231. У відповідь на мову шічитання Магапрабу Бататгарій зі зброєю в руках з усіх боків гуртом накинулися на Господа щоб його заколоти. Однак зброя стала випадати їм з рук, ріжучи їхні ж тіла. Деякі Бататхарі сильно порізали себе, а решта кинулись тікати на всі чотири боки. У таборі Бататхарі здінявся галас і плач, а Шича Таня Магабрабу тим часом схопив Кришнадасу за волосся і повів звідти геть. Того ж вечора Ші Чатанні Магапрабу з прислужником Кришнадасою прийшов на берег річки Паясвіні. Вони омилися в ній і пішли подивитись на храм Аді Кешави. Побачивши храм Аді Кешави, Господь відразу ж поринув у екстаз. Кланюючись і підносячи всілякі молитви, Він співав і танцював. Всі люди були глибоко вражені екстатичними розвагами Ші Чатанні Магапрабу – вони зустріли Господа дуже привітно. У храмі Адікешави Кешави Шийчатан Нямагапрабу бесідував з дуже піднесеними відданими на духовні теми. Там він знайшов главу Брама Самхіти. Знайшовши главу з цього писання, Шийчатан Нямагапрабу надзвичайно зрадів, і його тіло зазнало екстатичних змін. Господь проявляв такі ознаки екстазу, як дрож, сльози, під, транс і захват кампаш осведа стамба пула 239 240 sahitarasam govinda mahima paramakaran apar sakala що стосується остаточних духовних істин, то немає писання рівного брама самхеті Воістину, це писання – найвище откровення слави Господа Говінди, бо воно розкриває найвище знання про нього. У Брама Самхіті стисло наведено всі остаточні судження, і тому це суть усіх вайшнавських писань. Сідан та висновки. Пояснення. Брама Самхіта – надзвичайно важливе писання. Шича Танямагабра дістав п'яту главу Брама Самхіти в храмі Адікешови. У цій п'ятій главі викладено філософську істину ачінтія Бгейда Бгейда Татви – одночасної єдності і відмінності. Глава також висвітлює методи відданого служіння, 18-складовий ведичний гімн, науку про душу, наддушу та корисливу діяльність, зміст Камагайтрі та Камабіджі, становище первинного махавішну, і подає докладний опис духовного світу, зокрема Голокавріндавани. Брама Самхіта пояснює також становище півбога Ганеші Гарбо Вішну, походження мантри Гаєтрі, форму Говінди і його трансцендентне становище та обитель, природу живих істот, найвищу мету, становище богині Дурги, значення Аскези, п'ять грубих елементів, любов до Верховного Бога, Безособистісний Браман по святу Господа Брами і бачення трансцендентної любові, яке дає змогу споглядати Господа. Пояснено також ступені відданого служіння. Йде мова також про розум, йога-нідру, богиню щастя, віддане служіння у спонтанному екстазі, різні втілення, починаючи з Господа Рамачандри, божества, зумовлену душу та її обов'язки, Істинне становище Господа Вішну, молитви, ведичні гімни, Господа Шіву, ведичну літературу, персоналізм та імперсоналізм, правильну поведінку, а також про багато інших тем. Наведено також опис сонця і всесвітньої форми Господа. Щодо всіх цих тем у Брамасамхіті дано стисле суттєве пояснення. 241. Багуджат Несей Пунті Ні Ананта Падманаба Айла Гараші Та Гойя. Магапрабу подбав про те, щоб йому зробили копію Брамасамхіти. А тоді, дуже втішений, пішов до Ананти Падманаби. Пояснення. Щодо Ананта Падманаби, треба дивитись Мадялілу, главу першу, вірш 115. 242. Дві-четири дні, що читання Магамбру провів у місті Ананта Падманаба, відвідуючи місцеві храми. Потім він у великому екстазі пішов побачити храм Шрі-Джанардани. Пояснення. Храм Шрі-Джанардани стоїть за 42 км на північ від Тривандрум, біля залізничної станції Варкала. 243. У Шрі Нардані швидше читання. Магапрабу співав і танцював два дні. Далі він пішов на берег річки Паясвіні і відвідав храм Шанкара Нарайни. Далі він подивився на монастир Шінгері Мат, обитель Ачарії Шанкари. Після того він відвідав Матся Тірту місце проші і омився у річці Тунгабадра. Монастир Шрінгерімат розміщений у штаті Карнатика в області Чікмагалур. Монастир збудовано в місці злетя річок Тунги і Бхадри за 11 кілометрів на південь від Гарігарапури. Справжня назва цього місця – Гірі або Шрінгаверапурі. Це головний осередок Шанкарачарі. Шанкарачаря мав чотирьох головних учнів і заснував чотири центри, які вони очолили. У Північній Індії, у Бадрикашрамі, засновано монастир Джотирмат. У Пурушоттамі засновано монастир Бгогавардан або Говардан. У Двараці засновано монастир Сарада. І четвертий монастир, заснований у південній Індії, відомий як Шінгеримат. У Шінгериматці сан'ясі прибирають титули Сарасваті, Багаті та Пурі. Всі вони екаданді сан'ясі і тим відрізняються від сан'ясі вайшнавів, відомих як триданді сан'ясі. Шінгеримат розміщений у південній Індії, в тій частині країни, що відома областями Андра-Дравіда, Карната і Керала. Громада монахів називається Бгурівара, а династія називається Бгурбува. Місто зветься Рамешвара, а гасло монастиря Агам Брамазмі. Божество там Господь Вараха, а енергетична сила Камакші. Їхні ачар'я Хастамалака а Брамачарі прислужники Санясі звуться Чайтання. Місце проще відоме як Тунга а предмет їхніх ведичних студій це Яджурведа. Список учнів у послідовності від Шанкарачар'ї відомий, і імена ачарії та дати їхньої посвяти на Сан'ясі за ерою Шака чи Шакабда такі. Щоб отримати приблизну дату за християнським літочисленням, слід додати 78 років. Шанкарачар'я 622-й Шака Сурешварачар'я 630-й Боданачарья 680-й. Гьянаданачарья 768-й. Гьяноттама Шивачарья 827-й. Гьянагирьячарья 871-й. Симхагирьячарья 958-й. Ішваратірта 1019-й. 1067-й. Відьятірта Відья Шанкара 1150-й. Бхараті Кришна Тірта 1250-й, Бхараті – 1253-й, Чандрашекара 1290-й, Нарасімха 1309-й, Пурушоттама Барати 1328-й, Шанкарананда 1350-й, Чандрашекара 1371-й, Нарасімха 1386-й. Парушоттама Бараті 1398-й. Рамачандра Бараті 1430-й. Нарасімха 1479-й. 1485-й. Данамаде Нарасімха 1498-й. Абгінава Нарасімха 1521-й. Ананда Бараті 1544-й. Нарасимха Барати 1585. Сачит Ананда Барати 1627. Абгинава Сачит Ананда Барати 1663. Нарасимха Барати 1689. Сачит Ананда Барати 1692. Абгинава Сачит Ананда Барати 1730. Нарасімгабараті, 1739-й, Сачітананда, Шіваабінава, віддіанарасімгабараті, 1788-й. Що стосується самого Шанкарачар'ї, то відомо, що він народився 608-го року ери Шакабда в місяці Вайшак, квітень-травень, третього дня убутного місяця в південно-індійському селищі за назвою Каладі. Його батька звали Шівагуру, і Шанкарачар'я втратив його, ще бувши дитиною. Ще коли Шанкарачар'ї було тільки 8 років, він уже вивчив усі писання і прийняв сан'ясу від Говінди, що жив на березі Нармади. Прийнявши сан'ясу, Шанкарачар'я кілька днів пожив зі своїм духовним вчителем. Після того, попрохавши в духовного вчителя дозволу, Шанкарачар'я пішов до Варанасі, а тоді до Бадрикашаму, і там залишався до 12 років. У Бадрикашамі він написав коментар до Брамасутри, а також до Десяти Впанішад та Бхагавадгіти. Також він написався на Цуджатію і коментар на Нрісімгатапані. Серед численних його учнів чотири найголовніші – це Падмапада, Сурешвара, Хастамалака і Тротака. Згодом Шанкарачар'я пішов до Варанасі, а тоді до Праягу, де зустрівся з великим вченим Комарілою Баттою. Шанкарачар'я хотів обговорити з ним смисл писань, але Комаріла Батта лежав на смертному одрі і тому послав його до свого учня Мандани, що жив у місті Магішматі. Шанкарачар'я пішов туди і переміг Мандану Мішу в диспуті щодо шастр. Мандана мав дружину, яку звали Сарасваті або Убгая Бараті і яка виступила як посередник між Шанкарачарією і своїм чоловіком. Відомо, що вона забажала, аби Шанкарачар'я вступив із нею в диспут щодо принципів еротики та любовних взаємен. Але Шанкарачар'я був в брамачарі від народження і тому не мав ніякого досвіду любовних взаємен. Він попрохав Убгайабараті дати йому місяць на підготовку і, скориставшись із своєї містичної сили, увійшов у тіло царя, який щойно був помер. У тілі того царя Шанкарачар'я місяць вивчав принципи еротичних стосунків. Отримавши цей досвід, він хотів вступити в диспут щодо принципів еротики з Убгайабараті, але вона, навіть не вступаючи в диспут, благословила його і запевнила, що Шінгарі Мат матиме тривке становище. Після того вона залишила матеріальне життя. Тоді Мандана Мішра прийняв від Шанкарачар'ї Санясу і отримав ім'я Сурешвара. Шанкарачар'я переміг численних вчених по всій Індії і навернув їх у свою філософію Маявади. Він залишив матеріальне тіло у віці 33 років. Що ж до Матся то вона, як вважають, розміщена на березі океану в області Малабар 245 Мадвачаря стане Айла Джанга Татваваді Урубіде Кришна Декі та Гойла Примун Мади. Далі читання Магапрабу прийшов до Удупі обителі Мадвачарі, де живуть філософи Татваваді. Там він побачив божество Господа Кришни і стратився від екстазу розуму. Пояснення Шрипад Мадвачаря з'явився на світ в місті Удупі, що лежить в південно-індійській області південна канара трохи східніше від Саг'ядрі. Це головне місто провінції Південна канара І воно лежить неподалік від міста Мангалор, що розміщене південніше від Удупі. Поблизу Удупі є селище Паджака-Кшетра, де 1040 року Шакабди 1118 року нашої ери, Мадвачар'я з'явився на світ у роді Шіваллі Брахманів як син Маддягеги Бхати. Дехто вважає, що він народився 1160 року Шакабди, тобто 1238 року нашої ери. У дитинстві Мадвачар'ю звали Васудева. З його дитинством пов'язано кілька дивовижних історій. Розповідають, що коли його батько якось був сильно заборгував, Мадвачар'я перетворив Тамариндове насіння на справжні монети, щоб розквитатися з боргами. Коли йому було 5 років, він отримав священний шнур. Неподалік від його оселі жив демон на ім'я Маніман, що мав подобу змії, і в віці п'яти років Мадвачар'я убив цю змію пальцем лівої ноги. Коли його мати починала хвилюватись, він з'являвся біля неї одним стрибком. Він був великим ченим ще за дитинство, і хоча його батько не погоджувався, у 12 років він прийняв сан'ясу. Отримавши від Ачутипрекші сан'ясу, він дістав ім'я Пурна Прагя Тірта. Обійшовши всю Індію, він мав диспут щодо писань із Віддя Шанкарою, піднесеним головою Шінгері Мата. У присутності Мадвачар'ї слава від Яшанкари зблякла. У супроводі Саттятірти Мадвачар'я пішов до Бадрікашами. Там він зустрівся з Ясадевою і виклав перед ним свій коментар до Багавадгіти. Вивчаючи писання при В'ясадеві, він став великим вченим. Повернувшись із Бадрікашами до Ананда Мати, Мадвачар'я закінчив свій коментар до Багавадгіти. Його супутник Саттятірта записав весь цей коментар. Після відвідин Бадрикашами Мадвачаря пішов до Ганджами, що лежить на березі річки Годавари. Там він зустрівся з двома високоосвіченими вченими на ім'я Шобана Батта і Свами Шастрі. Згодом ці вчені приєднались до учнівської послідовності від Мадвачарї і стали відомі як Падмана Тірта і Нарагарі Тірта. Коли Мадвачаря повернувся до Удупі, він іноді омивався в океані. Одного разу на березі океану він склав молитву в п'яти розділах. Якось, сидячи над океаном і медитуючи на Господа Сирікришну, він побачив, як корабель з товарами для двараки потрапив у небезпеку. Він подав певні знаки, завдяки яким корабель підплив до берега і врятувався. Власники корабля хотіли зробити йому якийсь подарунок, і тоді Мадвачаря погодився взяти Гопічандану. Він отримав брилу Гопічандани, і коли йому піднесли її, вона розкололась і явила велике божество Господа Крішне. Божество тримало в одній руці палицю, а в другій шматок їжі. Діставши в такий спосіб божество Крішне, Мадвачаря склав молитву. Божество було таке важке, що його не могли підняти і 30 чоловік. Однак Мадвачар'я приніс його до удупі сам. Вісім мадвачаряних учнів Санясі стали настоятелями восьми монастирів. Поклоніння божеству Господа Крішне триває в удупі донині за тим самим розкладом, який встановив Мадвачар'я. Далі Мадвачар'я відвідав Бадарікашрам вдруге. Коли він минав Магараштру, місцевий цар саме копав для громадського користування велике озеро. Коли Мадвачар'я зі своїми учнями проходив тими місцями, його зобов'язали також допомогти в ритті озера. За якийсь час Мадвачар'я побачився з царем і, залучивши до роботи царя, пішов з учнями далі. У провінції Гангапрадеш часто виникали сутички між індусами та мусульманами. Індуси жили по один бік від річки, а мусульмани – по другий. З причини напружених стосунків між ними через річку не було переправи. Мусульманські солдати на протилежному березі перепиняли всіх подорожніх, але Мадвачар'я не звернув на них уваги. Він таки переправився через річку, а коли зустрів на другому березі солдатів, ті привели його до царя. Мусульманський цар був так задоволений ним, що хотів дати йому царство і гроші. Але Мадвачар'я відмовився. Коли він прямував дорогою, на нього напали розбійники. Але завдяки своїй фізичній силі він їх усіх повбивав. На його супутника Саття Тірту напав тигр. Але Мадвачар'я завдяки своїй велетенській силі відтягнув тигра. Зустрівши в Ясадеву, Мадвачар'я отримав від нього шалаграма шілу, що зветься Аштамурті. Після того він написав огляд Махабарати. Слава про відданість Мадвачарі Господу і його високу вченість та ерудицію розлетілась всією Індією. Це стало дещо турбувати господарів Шінгер Мати, який заснував Шанкарачар'я. Послідовники Шанкарачар'ї бачили, що вплив Мадвачар'ї дедалі зростає, і це їх лякало. Вони почали всіляко допікати учням Мадвачар'ї. Вони зробили навіть спробу довести, що учнівська посідомність Мадвачар'ї не додержує ведичних засад. Прихильник Шанкарачар'їної філософії Маявади, Пундарік Пурі прийшов до Мадвачар'ї, щоб влаштувати диспут щодо шастр. У Мадвачар'ї викрали всі його книжки, але згодом за допомогою царя Джая Сіньги правителя Кумали їх віднайшли. У диспуті Пундари Капурі зазнав від Мадвачар'ї поразки. учнем Мадвачар'ї став Тривікрамачар'я, видатна особистість – житель Вішнумангали. Згодом у Тривікрамачар'ї народився син Нарая Начар'я, що став автором Ширі Мадва Віджаї. Після смерті Тривікрамачар'ї молодший брат Нарая Начар'ї прийняв санясу і згодом став відомий як Вішну Тірта. Згідно з тогочасними описами, фізична сила Пурна Прагі Мадвачарі мала меж. У ті часи жив собі один Каданджарі, що славився силою рівною силі тридцяти чоловік. Мадвачаря притиснув до землі великий палець ноги і попросив цього чоловіка спробувати відірвати палець від землі. Але скільки цей силач не старався, йому так і не вдалося це зробити. Шіла Мадвачар'я пішов з цього матеріального світу у віці 80 років, пишучи коментар до Айтарея Упанішади. Докладніше про Мадвачар'ю можна прочитати в Мадва Віджаї на раяначар'ї. Свій головний осередок Ачар'ї Мадва Самбрадаї заснували в удупі. Цей монастир був названий Уттарадгімат. В удупі можна отримати список усіх осередків Мадвачар'я Самбрадаї. Ось керівники їхніх матхів. 1. Вішно тірта Шода-мат. 2. Джамардан-тірта, Крішнапура-мат. 3. Вамана-тірта, Канура-мат. 4. Нарасімха-тірта, Адамара-мат. 5. Упендра-тірта, Путугі-мат. 6. Рама-тірта, Ширура-мат. 7. Грішикеш-тірта, палімар і 8. Акшобя тірта педжавар мат. Ось учнівська послідовність Мадвача Сампрадаї. Числа вказують на дати народження за ерою шакабда. Щоб отримати дати християнської ери слід додати 78 років. 1. Хамса Параматма 2. Чатурмукха Брама. 3. Санакаді 4. Дурваса 5. Гянаниди. 6. Гаруда Вагна 7. Кайваля Тірта 8. Гянеша Тірта 9. Пара Тірта 10. Саття Праг'я Тірта 11. Праг'я Тірта 12. Ачюта Прекшачарья Тірта 13. Шримадвачарья 1040 Шака 14. Падманаба 1120 -й. Нарагарі 1127 -й. Мадава – 1136 Акшобья – 1159 15 Джая Тирта – 1167 16 Ведяди Раджа – 1190 17 Кавиндра – 1255 18 Вагиша – 1261 19 Рамачандра – 1269 20 Ведяниди – 1298. 21. Шрі Рагунат, 1366. 22. Раю Варя, котрий розмовляв із Шрі Чатанью Махапрабо. 1424. 23. Рагутама 1471. 24. Веда В'яса 1517. 25. Відядгіша 1541. 26. Веда 1553. 27 Сatя Врата, 1557. 28 Satya 1560, 29 Satyаната, 1582. 30 Satyабина, 1595 31 Satyа Пурна 1628. 32. Саття Віджая, 1648. 33. Саття приян, 1659. 34. Саття Бодган, 1666. 35. Саття Санда, 1705. 36. Саття Вара, 1716. 37. Саття Дхарма, 1719. 38. Саття Санкалпа – 1752, 39 – Саття Сантушта – 1763, 40 – сатя Параніна – 1763, 41 – Саття Кама – 1785, 42 – Саттєшта – 1793, 43 – Саття Паракрама – 1794, 44 – Саттядгіра – 1801, 45 – Саттядгіра Тірта – 1808. Від 16-го Ачар'ї, від Ядіраджі Раджі Тірти, відходить також інша гілка учнів, серед яких були Раджендра Тірта – 1254-й, Віджая Дваджа, Порушоттама, Субрамання і В'яса Рай – 1470-го по 1520-й. 19-й Ачар'я Рамачандра Тірта мав також іншу послідовність після себе, в якій були Віпудгендра 1218, Джита Мітра 1348, Рагунандана Сурендра, Віджендра Судіндра і Рагавендра Тірта 1545-й. Нині в монастирі в Удупі є також 14 інших сан'ясів Мадва Тірти. Як уже сказано, Удупі лежить понад морем у Південній Канарі майже за 60 кілометрів на північ від Мангалора. Більшу частину інформації, наведеної в даному поясненні, можна знайти в путівнику Південної Канади і в Bombay Gazette 246. В монастирі в Удопі Шичатані Магапрабу побачив Нартака Гопалу. Гопалу танцівника. Найпрекрасніше божество. Це божество з'явилося Мадвачарі у весні. Мадвачаря якимось чином дістав це божество Крішне, збрили Гопічандани, яку везли на кораблі. Мадвачаря приніс це божество копали танцівника до Удопі і встановив його в храмі. Послідовники Мадвачарі – та поклоняються цьому божеству донині. Вигляд прекрасного образу купала, сповнювавши читаню Магапрабу великою радістю. В любовному екстазі він довго танцював і співав. Коли Вайшнави тантваді вперше побачили шитанню Магапрабу, вони вирішили, що це санязі Маєваді і тому не розмовляли з ним. Коли вони пізніше побачили любовний екстаз ший читання Магапрабу, це їх глибоко вразило. Пізнавши у ньому Вайшнава, вони його любо привітали. Чи читання Магапрабу зрозумів, що татаваді дуже пишаються тим, що вони вайшнави? Тому він усміхнувся і почав з ними розмову. Заваривши на їхню гордовитість, читання магапрабу завів бесіду. Головний ачарія громади татаваді глибоко знався на явлених писаннях, чи читання магапрабу смиренно запитав його. Саддя садана Аміна Джан Ібал Амати, Саддя садана Сришта Джана Амати. Читання Махапрабу сказав, «Я не знаю гаразд, яка мета життя і як її досягнути. Будь ласка, розкажи мені про найвищий ідеал людини і про те, як його досягнути». Ачар'я відповів, Якщо присвятити діяльність, що відповідає обов'язкам чотирьох каст і чотирьох ашрамів, Кришні це і буде найліпший спосіб досягнути найвищої мети життя. Коли людина присвячує обов'язки Варнаша Мадгарми Кришні, вона стає гідна п'яти різновидів звільнення. Так вона потрапляє в духовний світ на Вайкунту. Це найвища мета життя і це проголошують усі явлені писання. 258. Прабу Коги Шастре, Коги Шапана Киртана, Кришну Примасива Палир Парамасадгана. сказав, згідно з висновками шастр, метод слухання і повторення це найліпший спосіб досягнути любовного служіння Кришні. Пояснення. Згідно з Татуваді, Найліпший спосіб досягнути найвищої мети в житті – це виконувати обов'язки чотирьох варн та ашамів. У матеріальному світі, не знайшовши місця в одній з чотирьох варн – браманів, кшатрий, вашів та шудр – неможливо належним чином впорядкувати суспільні взаємини, щоб досягнути найвищої мети. Треба конче дотримуватись засад ашрамів – Брамачарі, Гріхасти, Ванапрасти і Сан'яси. Бо ці засади відіграють суттєву роль в досягненні найвищої мети. Отже, татваваді стверджують, що додержувати засад Варни та Ашаму задля Крішни – це найліпший спосіб досягнути найвищої мети. Так татваваді виклали свої погляди на розвиток людського суспільства. Однак Шрі Чайтаням Гапрабу не погодився з ними, сказавши, що найліпший метод – це слухати про Господа Вішну і прославляти Його. Згідно з Татваваді, найвища мета – це повернутись додому до Верховного Бога. Але, на думку Шичатані Магапрабу, найвища мета полягає в тому, щоб досягнути любові до Верховного Бога. Чи це буде в матеріальному світі, чи в духовному? У матеріальному світі практика спирається на вказівки шастр. А в духовному світі все вже реально досягнуто. 259 260. Шаванам киртанам Шаванам Слухання святого імені, слухання про образ, якості, оточення, ігри та все інше, пов'язане з Господом Вішно. Кіртаном, повторення трансцендентних звуків, пов'язаних із святим іменем, образом, якостями та оточенням, також тільки у зв'язку з Вішно. А також запитування про це все. Вішного Господа Вішно. Смаранам – пам'ятування святого імені, образу та оточення, а також запитання про них, також тільки у зв'язку із вішну. Падасейванам – виконання відданого служіння вішну і тільки йому, відповідно до часу, становища та обставин. Харчанам. поклоніння божеству Господа Крішне, Господа Рамачандри, Лакшміна Райни та інших форм вішну. Ванданам – Піднесення молитв Верховному Богові особі. Дасям повсякчасно думати про себе як про вічного слугу Верховного Бога особи. Сак'ям – дружба з Верховним Богом особою. Атманіведанам – присвячування всього тіла, розуму і душі на служіння Господовій. Іді – так. Помса – людиною. Арпіта – присвячене. Вішнау – Верховному Богові особі Вішну. Бхакті – віддане служіння. Чет – якщо. Навалакшана з дев'ятьма переліченими методами. Крієта – повинен виконувати. Бхагаваті – верховному Богові особі. Адда – прямо, а не через карму, гіану чи йогу, не прямо. те, манє вважаю, Адгітам – навчений. Уттамам – першокласний. Складові цього методу такі: слухати святе ім'я, слухати про образ Господа, його розваги, якості та оточення, прославляти і пам'ятати їх, виконувати служіння відповідно до часу, місця та особи, поклонятись божеству, підносити молитви, завжди вважати себе за вічного слугу Кришни, встановлювати з ним дружні стосунки і все йому присвячувати. Ці дев'ять елементів відданого служіння, присвячених безпосередньо Крішні, становлять найвище досягнення в житті такий присуд явлених писань. Пояснення. Ший читання Магапрабу взяв ці вірші із Шімат Багаватам 7.5, 2324. 261. Сравана гірдана Гойте Кришне Гоєпрега. Коли хтось, вдаючись до цих дев'яти методів, що починаються зі слухання і повторення, піднявся на рівень любовного служіння Господові Кришні, то він досягнув п'ятого рівня досконалості і останньої межі всіх життєвих цілей. Пояснення. Всі шукають успіху в релігійності, матеріальному збагаченні, чуттєвій насолоді та, зрештою, злитті із буттям брамана. Це звичайні цілі пересічної людини. Але за строгим визначенням вед, найвище досягнення полягає в тому, щоб піднятися на рівень сраванам кіртанам, тобто слухати і оспівувати верховного бога особу. Це сказано також і в Шімадбагватам 1.1.2. Dharma projitakaitavo paramonir ma saranam satam, vedjam bastava matravas shivadam, tapat rajon mulanam, šimad Bhagavate Mahamonikrite, kim Vapa Hridya bi, Ця бхагавад Порана, відкидаючи будь-яку засновану на матеріальних мотивах релігійну діяльність, проголошує найвищу істину, що її здатні зрозуміти віддані цілковито чисті серцем. Найвища істина є реальність, і задля загального добра вона відмежована від ілюзії. Ця істина викорінює троєсті страждання. Самого цього прекрасного Бхагаватам, що його уклав великий мудрець Шрів'я Садева, Достатньо, щоб осягнути Бога. Навіщо потрібні будь-які інші писання? Як тільки людина починає уважно і смиренно слухати послання Багватам, розвинути знання утверджує в її серці Верховного Господа. Цей вірш із Шумат Багватам відкидає як шахрайство усі різновиди релігійної діяльності, котрі мають на меті матеріальні цілі, до яких входять не тільки Дхарма, Арта, Кама, а й навіть Мокша, чи звільнення. Згідно з поясненнями Шри з вами успіх у матеріальному розумінні, Мокша, чи звільнення, становить мету бажань тих, хто ув'язнений у матеріальному існуванні. Однак віддані, не зв'язані матеріальним існуванням, не прагнуть звільнення. Відданий завжди звільнений на всіх ступенях життя тому що поринає в дев'ять складових відданого служіння – Шраванам, Кіртанам і таке інше. Філософія ший читання Гаправу обстоює, що віддане служіння Кришні завжди існує в серці кожного. Його треба тільки пробудити методом Шраванам, Кіртанам, Вішного. Сраванадий судда чітте удой. Читання Чайтамріта, Мад'я, 22.107. Коли особа береться до діяльного відданого служіння – Її вічні стосунки з Господом, стосунки слуги і Пана пробуджуються. 262, 262. Коли людина досягла високого рівня і насолоджується повторенням святого імені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 Карма, бакті, У всіх явлених писаннях засуджено корисливу діяльність. Всюди дано раду облишити її, бо вона не дасть змоги досягнути найвищої мети життя любові до Верховного Бога. Пояснення. У ведах є три канди чи розділи – карма-канда, гяна-канда і упасана-канда. Розділ кармаканда присвячує основну увагу корисливій діяльності, але кінець кінцем рекомендовано покинути і кармаканду, і г'янаканду, моглядне знання, і взятись до чистої упасанаканди чи бактіканди. Любові до Верховного Бога не досягнути кармакандою чи г'янакандою. Щоправда, присвячуючи свою карму, корисливу діяльність, Верховному Господові можна позбутися скверни в розумі а звільнення від в розумі допомагає піднятись на духовний рівень. Однак тоді потрібне товариство чистого відданого, бо лише спілкуючись із чистим відданим можна стати чистим відданим Верховного Бога особи Крішни. Коли людина приходить на рівень чистого віданого служіння, суттєве значення має метод Шраванам Кіртанам. Виконуючи дев'ять елементів віданого служіння, що починається із Шраванам Кіртанам, людина повністю очищується. Анья вилашита шуням гьяна карма дяна вритам. Бактюра синду 1 1 Тільки тоді можна виконати накази Кришни в Багаван 1865 18 65, 66. Ман манаба мадбхакто ма дедимм намаскуру. Мам эвайшяси сатчам те пратиджане прийасиме. Сарвадхарман parityajya ekam sharanam vraja. Завжди думай про мене і стань моїм відомим, складай мені поклони і шануй мене. Так ти неодмінно прийдеш до мене. Я обіцяю це тобі, бо ти мій дуже дорогий друг. Покинь усі різновиди релігійних методів і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх гріхів, не бійся. Так людина поступово відроджує своє предвічне природне становище любовного служіння Господові. карма -кандою чи д'яна-кандою неможливо піднятися на найвищий рівень віденого служіння. Чисте відене служіння можна збагнути і здобути тільки через спілкування з чистими віденими. Щодо цього Шіла Бхакті Сіданта Сара зазначає, що існує два різновиди діяльності карма-канди доброчесна і недоброчесна. Доброчесна діяльність безперечно ліпша за недоброчесну, але навіть доброчесна діяльність не здатна дарувати екстатичну любов до Бога Крішне. Доброчесна і недоброчесна діяльність може дарувати тільки матеріальне щастя або смуток. Але просто силою доброчесної чи недоброчесної діяльності стати чистим віданим неможливо Виконувати бхакти відане служіння означає задовольняти Крішну Кожне явне писання чи воно загострює увагу на г'яна канді чи на Кармаканді, завжди прославляє принцип зречення Зрілий плід ведичної мудрості Шімадбагватам являє собою найвище ведичне свідчення У Шімадбагватам 1.5.12 сказано Знання, що його дає самоусвідомлення, навіть якщо воно цілковито вільне від матерії, не вабить, якщо в ньому немає поняття про нехибимого Бога. Дарма й згадувати про діяння задля плодів що невикористане для відданого служіння Господові, від самого початку приносить страждання і є минуща з природи. Це означає, що навіть знання вище за корисливу діяльність не становить ніякого досягнення, якщо в ньому бракує відданого служіння. Тому в Шимадбагватам на початку, всередині і в кінці Кармаканду і Гянаканду засуджено. Наприклад, у Шимадбхагаватам 1.1.12 сказано «Дхарма Проджита Кай Таво Утра». Це пояснено в наведених далі віршах із Шимадбхагаватам 11.11.32 і Бхагавадгити 18.66. 264 Агья Яйвам Гунандошан Мая Дишанаписвакан Дхарман Сантядя Яхсарван Мам Баджет Садча Садтамага Суспільні обов'язки пояснено в релігійних писаннях. Той, хто їх проаналізує, може повністю зрозуміти їхні достоїнства та вади, а тоді цілковито залишити їх, щоб віддати себе служінню верховному боговій особі. Таку особу вважають людиною найвищого рівня. Сарва, др. Перетяджа, ekam Sharanam шаранам, брача, гамтам, сарапа, пеб'я, мокша, ірша, і машу чага. Покинь усі різні релігії, і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх гріхів небіса. 266. Tavad кармані, курви та на нирві, де та явата. Мат -ката Поки людина не наситилась корисливою діяльністю і не пробудила смак до відданого служіння за допомогою Шраванам Кіртанам Вішно, їй слід діяти згідно з регулівними приписами Вет. Це цитата із Шимадбагаватам 11.29. Дев'ять. Чисті віддані відкидають п'ять різновидів звільнення. Вони не надають звільненню ніякої ваги, бо вважають його неліпшим за пекло. 268 Чисті віддані завжди відкидають п'ять різновидів звільнення, як оце Жити на духовних планетах Вайкунти, володіти однаковими багатствами з Верховним Господом, мати таке саме тіло, як у Господа, мати товариство Господа і злитися з Господнім тілом. Якщо ці благословення не пов'язані зі служінням Господові, чисті відані їх не приймають. Це вірші з Шимадбагаватам 3.29.13 Йоду Дуже важко покинути матеріальну розкіш, землю, дітей, товариство, друзів, багатство, дружину і благословення богині щастя яких прагнуть навіть великі півбоги. Однак цар Бхарата не бажав нічого з цих речей, і це повністю відповідає його становищу. Бо для чистого відданого, розум якого завжди занурений у служіння Господові, навіть звільнення чи злиття з існуванням Господа нічого не важить, а сприятливі матеріальні обставини і поготів. Це вірш Ісшимад Бхагватам 5.14.44 в якому Шокодавку самі прославляє царя Багаруту, розповідаючи про нього царю Парікшиту. 270. «На парасарвей пара сарве, на на паварга на швапі та Той, хто відданий Господові Нарайні, не боїться пекельних умов, бо ставиться до них так само, як до піднесення на райські планети чи до звільнення віддані Господа Нарайни, бачать все це як речі одного рівня. Пояснення. Це вірш із Шимадбагаватом 6.17.28. І в ньому йдеться про Читракету. Якось Читракету, побачивши богиню Парваті на колінах у Господа Шамбу Шіве, виразив осуд Господу Шіві за те, що Господь Шіва безсоромно сидить, наче звичайна людина, посадовивши собі на коліна дружину. За це Парваті – прокляла Чітракету. Незабаром він став демоном Врітрасурою. Чітракету був дуже могутній цар і відданий, і він, напевно, міг дати відсіч навіть господу Шіві. Але коли Парваті його прокляла, він з поклоном відразу ж прийняв це прокляття. Коли він погодився прийняти це прокляття, господь Шіва похвалив його і сказав Парваті, що відданий господа нараїни не боїться ніколи і нічого, за умови, що матиме нагоду служити Верховному Богові особі. Такий зміст цих слів Нарайона Парах Сарве на Кутащана Біб'яті. 271 Мукти карма бактаган сейду і стапатумі сад І звільнення, і корисливу діяльність віддані відкидають. А ти назвав ці речі метою життя і методом її досягнення. Після того Шичатані Магапрабу сказав Ачаргі Татваваді, «Ти побачив, що я такий собі мандрівний зреченик, і тому став водити мене за носа. Ти не розповів про справжню мету життя і метод її досягнення». Коли Ачар'я продав Сампрадай почув слова Шичатані Магапрабу, йому стало дуже соромно, він був дуже вражений, Непохитною вірою, що й читані магаправу у вчення вайшнавізму. Ачарлія Кохе, ту кого сійса тягой стривайшна, вера ей сунищой. Ачарлія відповів Все, що ти сказав, щира правда. Це висновок усіх вайшнавських явних писань. Однак ми дотримуємося усіх приписів, які встановив у нашій громаді Мадвачар'я, як нашої офіційної доктрини. читання Габребу сказав «І корисливих трудівників, і омоглядних філософів вважають за невідданих. Обидва ці елементи видно у вашій сампрадаї. 277 Соби і кого на деки, Томар сам продає, сотяві грахкоурі і швари корогонищає. Єдине яке я бачу в вашій самопрадаї, це те, що ви визнаєте господню форму за істину. Пояснення. Шичати Ангам Хабрбу хотів звести на очия Чар'я татваваді, що загальна поведінка татваваді не сприяла розвитку чистого відомого служіння що має бути вільним від домішок корисливої діяльності та омоглядного розумування. Що стосується корисливої діяльності, то забруднення проявляється в бажанні піднятися на вищий життєвий рівень. А що стосується омоглядного розумування, таке забруднення проявляється в бажанні злитися з існуванням абсолютної істини. Татвавадасам Прадаю Мадвачар'ї тримається засад Варнаша Мадгарми, що пов'язана з корисливою діяльністю. Їхні поняття щодо остаточної мети, мукті, це просто різновид матеріального бажання. Чистий відданий повинен бути вільний від усіх різновидів матеріального бажання. Він просто присвячує себе служінню Господові. Однак Чайтані Магапрабу був задоволений тим, що Мадвачар'я-сампрадая чи Татвавада-сампрадая визнає трансцендентну форму Господа. Це велике достоїнство вайшнавських сампрадай. Трансцендентної форми Господа не визнає Маявада сампрадая Якщо вайшнавська сампрадая також піддається таким імперсональним настроям, то така сампрадая не має під собою взагалі ніякої основи. Існує багато так званих вайшнавів, які мають на меті врешті-решт злитися – з існуванням Господа. Наприклад, філософія Сахаджія Вайшнаві взводиться до того, щоб злитися зі Всевишнім воєдину. читання Махапрабу вказує, що Шрі Мадавендра Пурі прийняв Мадвачарю тільки тому, що його сам Прадая визнає трансцендентну форму Господа. 278 Ей Мадатангра Гори Горвачурна Горі Пагутірте Табачарі так, шечитання Магаправу вщентру збив гординю Татваді. Далі він пішов до святого місця, яке називають Пхалгу Після того, шечитання Магапрабу, син матері Шачі, пішов до Трітакупи. А тоді, побачивши там божество вішали, пішов до святого місця Панчапсара Тірта. Пояснення. Апсари. Жительки небесних планет зазвичай славляться як танцівниці. Дівчата з райських планет відзначаються вишуканою вродою. Коли якісь жінці роблять комплімент щодо її вроди, її порівнюють до Апсари. Серед Апсар було п'ять дівчат, яких звали Лата, Будбуда, Самічі, Сорабхеї та Варна. Як описано, Індра послав цих п'ятьох юних красунь-танцівниць аби ті перервали сувору аскезу святого на ім'я Ач'ю Таріші. Такі вчинки властиві Індрі, царю райських планет. Щойно Індра бачив, що хтось віддається суворим аскезам, він починав боятись за свою посаду. Індра завжди турбується про свою посаду, боячись, що хтось розвине більше, ніж у нього могутність, і тоді він втратить своє високе становище. Через те, що разу, як він бачить, що якісь святий віддається в суворі аскезі, він посилає танцівниць, щоб збити цю людину з її шляху. Жертвою такого підступу став навіть Вішвамі Трамуні. Коли п'ять апсар прийшло до Ачутиріші, щоб вивезти його з медитації, святий їх висварив і прокляв. Внаслідок цього прокляття. Дівчата перетворились на крокодилів у озері, яке стали називати Панча Апсара. Це місце відвідав також господь Рамачандра. Із розповіді Шриїна Радимуні відомо, що коли Арджуна, відвідуючи святі місця, дізнався про п'ятьох Апсар та їхнє прокляття, то він звільнив їх із цього жахливого становища. Відтоді озеро Панча Апсара стало місцем прощі. 280 Гокарне, si vadeki, ayla dwaipajani, surparakati ayla nasi si romani. Оглянувши пан Чапсару, Шричатані Махапрабу, пішов до Гокарни. Там він відвідав храм Господа Шиви, а тоді пішов до Двайпаяні. Далі, Шрича тані Махапрабу, найкоштовніша окраса всіх санясі, пішов до Су Паракати. Пояснення. Гокарна розміщена у північній Канарі, у штаті Карнатака. Вона лежить за 53 кілометри на південний схід від Карвари. Це місто дуже знамените своїм храмом Господа Шиве, що зветься Магабалешвара. Відвідати цей храм приходять сотні і тисячі прочан. Сурпарака лежить десь за 42 кілометри на північ від Бомбея. У провінції Магараштра поблизу Бомбея є район Тана, а в ньому місто Сопара. Сурпарако згадано в Магабараті. Шанті глава 41, вірші 66-67, 281. Потім, ще читання Магабарабу, побував у місті Колапура, де побачив богиню щастя у храмі Кшіра Багаваті і Лангаганешу в іншому храмі, що називається Чора -парваті. Пояснення. Колапура – це місто в провінції Магараштра, що раніше звалась Бомбей-Прадеш. Раніше Колапура була державою. На півночі він межує з областю Сантара, на сході та півдні – з областю Белгам, а на заході – з областю Ратнагірі. У Колапурі протікає річка, що зветься Урна. З «Бомбей-Газет» відомо, що там було близько 250 храмів, з яких дуже відомі шість. 1. чи Махалакшмі Мандир, 2. Вітоба Мандир, 3. Темблай Мандир, 4. Махакалі Мандир, 5. Пірангай чи Пратянгір Мандир і 6. Яллама Мандир. 282. Звідтиші читання Махапрабу пішов до Пандарпура, де він з великою радістю оглянув храм Вітал Такура. Пояснення. Місто Пандарпур стоїть на річці Біма. Відомо, що в Пандарпурі Шрича та Німагапрабу дав посвято Тукарамі, який відтак став його учнем. учним. Чарья дуже прославився по всій провінції Магараштра. Він поширив по всій провінції рух Санкіртани. Групи Санкіртани, послідовників Тукарами, досі дуже популярні у Бомбеї та по всій Магараштрі. Тукарам написав книжку, що називається Абганган. Його групи санкіртани виглядають точнісінько так само, як групи санкіртани Гоудія Вайшнавів. Вони теж співають святе ім'я Господа у супроводі Мриданги та Караталів. Господь Віталдев, згаданий в цьому вірші, це форма Господа Вішну з двома руками. Він нараєна. 283. читання Магапрабу, як завжди, багато співав і танцював. Один брамана, побачивши його екстатичну любов, дуже зрадів і запросив Господа до себе додому на обід. Браман, пригощавши читання Магапрабу з великою шаною та любов'ю. Пообідавши, Господь отримав дуже хорошу звістку. Мадавапорісищапорінам сеїграме віпрагріге, кори на вішарам, що читання Магапрабу повідомили, що в цьому ж селі, в домі одного брамана, нещодавно. Зупинився Шрі Ранга Пурі, один з учнів Шрі Мадавендри Пурі. Дізнавшись про це, Шрі читання Магапрабу негайно пішов до оселі того Брамана, щоб зустрітися з Шрі Рангою Пурі. Увійшовши до будинку, Господь побачив Шрі Рангу Пурі, що сидів там. Щойно побачивши Шрі Рангу Пурі, Шрі читання Магапрабу відразу в любовному екстазі поклонився йому, впавши у весь ріст на землю в його тілі проявились ознаки трансцендентних перетворень сльози захват дрож і піт побачивши такий екстаз шичитані махапрабу ширангапурі сказав будь ласка встань твоя святосте твоя святість напевно має зв'язок із ши мадавендруюпурі без нього не знайти аромату екстатичної любові пояснення Шіла Сарасваті такор зазначає, що до приходу його святості Шіпа Длакшміпаті Тірти в учнівській посвідомності Мадвачарії заведено було поклонятись Господові Крішні одному. Після Шіли Мадавендрипурі було запроваджене поклоніння Радзії Крішні разом. З огляду на це, Шрі Мадавендрипурі вважають за корінь поклоніння в екстатичній любові. Без зв'язку з учнівською послідовністю мадавен немає можливості пробудити в собі екстатичну любов. У цьому вірші варте окремої уваги слово «Госай» – духовного вчителя, що повністю віддався верховному Богові особі і не шукає нічого іншого, крім служіння Господу, вважають найліпшим із Парамахамс. Парамахамса – немає ніяких планів задовольняти чуття, його цікавить тільки те, як задовольняти чуття Господа. Того, хто здатний таким чином володіти чуттями, називають Госай чи Госвамі, тобто повелитель чуттів. Чуття не вдасться опанувати без служіння Господу. Тому істиний духовний вчитель, що повністю володіє своїми чуттями, цілодобово присвячує себе на служіння Господу. Тому його можна називати «Госай» чи «Госамі». Титул «Госамі» неможливо «успадкувати». Його може отримати тільки істинний духовний вчитель. Було шість великих «Госамі» в Ріндавани – Шіларупа, Санатана, Бата Рагуната, Шриїджіва, Гопалабата і Даса -Рагуната. І жоден з них не отримав титул «Госамі» у «спадок». Всі госвами-вріндавани були істинні духовні вчителі, утверджені на найвищому рівні відданого служіння і тому їх називали госвами. Всі вріндаванські храми заснували госвами. Згодом поклоніння в цих храмах було доручене деяким сімейним учням госвами і відтоді ввійшов у вжиток спадковий титул госвами. Однак Госвамі можна називати тільки того, хто є істинним духовним вчителем, що поширює вчення, шри, читання, магапрабу, рух свідомості Кришни і хто повністю володіє своїми чуттями. На жаль, спадкування титулів триває далі, і тому у більшості випадків за незнанням первісного смислу цього титулу ним зловживають. 290 з цими словами Шрій Рангапурі підвів Шрій Чатанню Магапрабу і обійняв його. Стиснувши один одного в обіймах, від екстазу обидва заплакали. За якусь мить обидва отямились і заспокоїлись. Шрій Чатанню Магапрабу повідомив Шрій що він зв'язаний із Ішварою Пурі. Обох затопили хвилі дивовижного любовного екстазу. Нарешті обидва сіли і завели шанобливу бесіду. Так вони Безперервно говорили на пов'язанні з Крішною теми п'ять чи сім днів. Із цікавості Шрі Рангапурі запитав Шрі Чатаню Магапрабу, де він народився. І Господь повідомив його, що народився у Навадвіпдамі. Колись Шрі Рангапурі був у Навадвіпі із Шрі Мадавендрою Пурі і дещо пам'ятав зі своїх відвідин. Щойно Ший Рангапурі згадав на Вавдіпу, як йому на пам'ять одразу сплинули його відвідини дому Джаганат Міши. Колись Ширангапурі був там і навіть обідав. Він навіть пригадав смак незрівнянної підливи з бананових квітів. Також Ширангапурі згадав дружину Джаганата Міши. Вона була дуже вірна і цнотлива. Що ж до її приязності, то вона була неначе наче матір всього Всесвіту. Джаганмата. Він також пам'ятав, що дружина Шрії Джаганатміши Шачімата вміла неабияк готувати. Він пригадував, що вона була дуже ласкава до санясі і годувала їх, наче своїх власних дітей. Шрії Рангапурі також пам'ятав, що один з її достойних синів у дуже молодому віці зрікся світу. Його названо Шанкарарання. Шрі Рангапурі, повідомив Шрі Магапрабу, що цей Саньясі на ім'я Шанкара Раня досяг досконалості в цьому святому місці Пандарпурі. Сідді Прапті Гойла. Пояснення. Старшого брата Шрі Чатанні Магапрабу звали Вишварупа. Він покинув домівку раніше за Шрі Чатанню Магапрабу і прийняв ступінь Саньяси, отримавши ім'я Шанкара Раня Свамі. Він мандрував всією країною, аж нарешті прийшов до Пандарпури і тут залишив світ, досягнувши досконалості. Іншими словами, покинувши смертне тіло в Пандарпурі, він увійшов в духовний світ. Шірангапурі учень Шрі Мадавендрипурі та духовний брат Ішварипурі повідомив цю важливу звістку Шрі Четанні Маправу. Праву кохе пурва срами тенго мора брата Джаганата Місра пурва срами мора піта. Шрі Четанні Махапрабу сказав, у моєму попередньому Ашемі Шанкара був мій брат, а Джаганат Місра мій батько. Поспілкувавшись із Шрі Четаннію Махапрабу, Шрі Рангапурі вирушив до дварка дами. Після того, як Ширангапурі пішов до Двараки, Шичатані Магапрабу залишився у Брамани в Пандарпурі ще на чотири дні. Він омивався в річці Бхіма і ходив до храму Вітале. Далі Шичатані Магапрабу пішов на берег річки Кришна-Венва, де відвідав багато святих місць і храмів різних боїв. Пояснення. Ця річка становить рукав річки Кришна. Відомо, що на березі цієї річки, яку називають також Віна, Вемі, Сіна і Біма, жив Такур Біла Мангала. 305. Брахмана Самадаса, Вайшна Вачаріта, вайшна Кришна Карнамріта. Громаду Браманів там складали чисті віддані. Вони регулярно вивчали книжку Кришна Карнамріта. Яку написав Білва Мангала Такур. Пояснення. Цю книжку Білвамангал Мангала Такур написав, коли йому було 112 років. Існує ще 2-3 книжки з такою самою назвою, а також два коментарі до книжки Білва Мангали. Один коментар написав «Кришна Дас Даскавірач Госвамі, а другий Чайтаня Дас Госуамі. 306. Читання Агапрабу був захоплений, почувши Кришна Карнамріту. Він жадібно зробив з нею копію і забрав її з собою. Із Кришна Карнамрітою не зрівняється ніщо у всіх трьох світах. Вивчаючи цю книжку, людина сягає вершин знання про чисте віддане служіння Кришні. Той, хто постійно читає Кришна Карнамріту, може повністю збагнути красу і солодкий смак, розваг, Господа Крішни. Брама Самхіта і Крішна Карнамріта – це дві книжки, які Шичатані Магапрабу вважав найкоштовнішими самоцвітами. Тому, повертаючись назад, він узяв їх із собою. 310. Далі Шичатані Магапрабу прийшов на берег річки Тапі. Омившись там, він пішов до Магішматі Пури. Там він побував у численних святих місцях на берегах річки Нармади. Пояснення. Річка Тапі відома також під назвою Тапті. Витоки річки лежать на горі Молтай. Річка тече на захід через штат Саураштра і впадає в Аравійське море. Магишматі Пуру Майшвару, згадано в Магабараті, в описі перемог, які здобув Сагадева. Сагадева, наймолодший брат пандавів, завоював цю частину країни. Як сказано в Мабараті, татну родну нюпада я порим магішматім я яо, я от татранілена са, рагя сачакрей юдам Добувши коштовні камені, Сагадева пішов до міста магішматі, де зітнувся в битві з царем на ім'я Ніла. 311. Далі Господь прийшов у Данустільту. Де омився у річці Нірвіндя, по тому він дістався гори грішямука, а тоді попрямував до Дандакарані. Пояснення: Дехто вважає, що ріш'ямука це гірський ланцюг, що починається в селищі Гампіграм в області Беларі, гірський ланцюг тягнеться вздовж річки Тунгабадри аж до штату Гайдарабад. На думку інших, ця гора стоїть у Прадеші, і нині має назву Рампа. Дандекарання це широка територія, що починається на півночі Кандеші і простягається через Насік та Аурангабад аж до південної Агамаднагари. На цій території тече річка Годаварі, а також розкидається великий ліс, в якому жив господь Рамачандра. 312 у лісі Дандакараня Шичатані Магапрабу відвідав місце, що називається Саптатала. Там росло сім пальмових дерев, дуже старих, кремезних і високих. Пояснення. Назву Саптатала згадано в Рамаїні в частині Кішкіндя, і описано в одинадцятому та дванадцятому розділі цієї частини. Побачивши ці сім пальм, Шичатані Магапрабу обійняв їх. Від того всі вони – Повернулись до Вайкунта-Локи, духовного світу. Коли сім пальм пішли на Вайкунту, всі були вражені, побачивши, що їх немає. Люди почали говорити, цей санясі найм'яший читання Магапрабу мусить бути втіленням господа Рамачандри. Тільки господь Рамачандра має силу, щоб послати сім пальмових дерев на духовні планети Вайкунти. 316 Нарешті Шичетані Мабрабу прийшов до озера, яке називається Пампа, і омився в ньому. Далі він пішов до Панчаваті і там перепочив. Пояснення. На думку одних, колись річку Тунгабадра називали Памбою. На думку інших, Пампа Тіртою називали Віджая Нагар, країни. України. На думку ще інших, Пампа Саровара – це озеро поблизу Анагунді в околицях Гайдарабада. Річка Тунгабадра там тече також. Щодо озера Пампасаровара існує багато різних думок. 317. По тому, ще й читання, Магапрабу відвідав Насік, де побачив божество Тр'ямбаки Господа Шиви. Потім Господь пішов до Браммагірі, а тоді до Кушаварти, витоків Годаварі. Пояснення. Кушаварта розміщена у західній гаті Сагядрі, Поблизу святого місця Насік. Щоправда, дехто вважає, що вона розміщена в долині вінт'я. 318. Відвідавши багато інших святих місць, Господь пішов до Сапта-Годаварі. Врешті-решт він повернувся до Від'янагари. Пояснення. Отже, Шичатані Магапрабу дійшов до витоків Годаварі а тоді пішов далі, побувавши у північній частині штату Гайдарабад. Нарешті він дістався штату Калінга. 319. Коли Раманандарай почув про прихід Шичатані Магапрабу, він дуже зрадів і негайно пішов із ним побачитися. Коли Раманандарай простягся на землі, торкаючись до лотосових стіп Шичатані Магапрабу, Господь одразу підняв його і стиснув в обіймах. У великому любовному екстазі обидва заплакали і втратили владу над розумом. За якийсь час вони отямились і сіли поряд, обговорюючи всілякі теми. читання Магапрабу жваво розповів Рамананді Раю про свої мандрівки до святих місць і сказав про те, як дістав дві книжки за назвою «Кришна Карнамріта» і «Брамма Самгіта». Господь дав ці книжки Рамананді Раю. Господь сказав – все, що ти розповів мені про відене служіння, засвідчено в цих двох книжках. Раманан Дарай був дуже щасливий дістати ці дві книжки. Він насолоджувався їхнім змістом в товаристві Господа і зробив собі копії обох. Звістка про прихід Ши Читані Магапрабу розлетілась усім віддінагором, і місцеві жителі стали приходити, щоб знову побачити Господа. Побачивши людей, що зібрались, Ши Раманандарай повернувся до себе додому. О півдні Ши Четаням встав і пішов обідати. Вночі Ши Раманандарай повернувся, і вони з Господом почали обговорювати теми, пов'язані з Кришною. Так вони провели цілу ніч. Раманандарай і Ши читання Гапрабу розмовляли про Кришну день і ніч, і так у великій насолоді вони провели п'ять чи сім днів. Раманандарай сказав – Дорогий господи, з твого дозволу я вже написав цареві якнайсмиреннішого листа. Цар уже дав мені наказ повертатись до Джаганатпурі. І я тепер ладнаюсь в дорогу. Світ читання Магапрабу відокнувся. Саме для цього я і повернувся сюди. Я хочу взяти тебе з собою до Джаганатпурі. Раманандарай сказав. Дорогий господи, ліпше, щоб ти йшов до Джаганатпурі сам, бо зі мною йтиме багато коней, слонів та солдатів, щиняючи великий галас. За десять днів я тут все залагоджу. Довго, не забарившись, я піду до Нілачали слідом за тобою. Наказавши Рамананді Раю прийти до Нілачали, Шича та Махапрабу, з великим задоволенням вирушив до Джаганатпурі. Ший читання Магабрабу повертався тою самою дорогою, якою раніше колись ішов до відінагари, і по дорозі всі вайшнави мали змогу побачити його знову. Де тільки йшов ший читання магабрабу, всюди лунало святе ім'я Ширіхарі. це сповнювало Господа великим щастям. Дійшовши до Алаланати, Господь послав свого прислужника Кришнадаса вперед, аби той гукнув Нітянанду Прабу та інших супутників Господа. Щойно Нітянанда Прабу почув про прихід Ши Чатані Магапрабу, він схопився з місця і кинувся йому на зустріч. У великому екстазі він згорав від нетерплячого бажання побачити Господа. Ши Нітянанда Рай, Джагадананда, Дамодар Пандіт та Мукунда не чулися від щастя та екстазу і пританцьовуючи пішли на зустріч Господові. Гопіна Чар'я з великою радістю також пішов з ними. Вони всі йшли на зустріч Господові і аж нарешті зустрілися з ним на дорозі. Господь також, переповнений любовним екстазом, всіх їх обійняв. Від щастя і любові всі плакали. Сарабома Батачаря також у захваті пішов побачитися з Господом і зустрівся з ним на морському узбережжі. Сарабома Батачаря впав до лотосових стіп Господа, а Господь підвів його і обійняв. У сильному любовному екстазі Сарвабома Батачаря заплакав. Потім Господь з усіма разом пішов до храму Джеґатви. Від любовного екстазу, який, відчувши читання магапрабу, побачивши Господа Джеґату, все його тіло затопило повінь дрожі, поту, сліз та захвату. В любовному екстазі, читання магапрабу, танцював і співав. Священники та прислужники підійшли і піднесли йому гірлянду та рештки їжі Господа Джаганати. Пояснення. Священників, що служать Господу Джаганатці, називають пандами чи пандітами. Вони – брамани. Прислужників, що дбають про зовнішні справи храму, називають палами. Священники і прислужники прийшли всі разом, щоб побачити ши читанню Магаправу. Отримавши гірлянди і просад від господа Джаганадхи, ший чатані Магапрабу опанував себе. Всі слуги господа Джаганадхи зустріли Шийчатанні Магапрабу з великою радістю. Після того підійшов Каші Мішра і впав до лотосових стіп господа, а господь його шанобливо обійняв. Тоді Сарабома Бадачаря взяв господа і повів його до себе додому, сказавши «Сьогодні обідаємо в мене». Так він запросив господа. Саробом Батачаря понаприносив багато різних страв, які лишились після господа Джаганати. Він приніс всіляких коржів та страв із згущеним молоком. З гуртом всіх своїх супутників Шича Таням Агапрабу пішов до оселі Сарабом Батачарї і пообідав там. Нагодувавши читання Магабрабу, Сарабума Батачаря спонукав його лягти відпочити, а сам став масажувати Господу ноги. Тоді Ший читання Магабрабу відправив Сарабуму Батачарю обідати. Щоб його задовольнити, Господь на ту ніч залишився в нього вдома. Як Ший читання Магабрабу, так і його особисті супутники залишились із Сарабумою Батачарією. Вони не спали цілу ніч – слухаючи розповіді Господа про його паломництво. Господь сказав Сарабомі Батачарі, «Я обійшов так багато святих місць, але ніде не міг знайти такого прекрасного вайшнава, як ти». 357. Шича читання Абрабху додав, «Велике задоволення я отримав від розмов із Раманандою Раєм». «Ека Рамананда Рай Багусука Діла». Батачарі відповів. Саме тому я і попрохав, щоб ти з ним зустрівся. Пояснення. У читання Чандрудаї на початку восьмої дії, читання Магапрабу каже Сарва Баумо, я обійшов багато святих місць, але ніде не міг знайти такого прекрасного вайшнава, як ти. Однак мушу визнати, що Раманан чудовий відданий. Сарвабом Батачарі відповідає. Тому, Господи, я і попрохав тебе зустрітися з ним. Далі Шича Танямга каже, «Звичайно, у цих святих місцях багато вайшнавів, і більшість із них поклоняється Господу раїні. Є там Татваваді, що теж поклоняються Лакшмі раїні, але не дотримуються вчення чистого вайшнавізму. Є там багато вірних Господа Шіви, а також багато атеїстів. Та загалом, дорогий Батачар'є – Мені дуже припав до серця Рамананда Рай та його погляди. 358. Катай, Самапан, Вістар На цьому закінчується моя розповідь про паломництво ши Чайтанні Магаправу. Це стислий опис. Докладно це все описати неможливо. Пояснення. Шила Бхактисиданта Сарасвати Зазначає, що у 74-му вірші цієї глави згадано про прихід Ший Чатанім до храму Сіялі Бхайраві. Але насправді у шиялі Ший Ші Чатанім відвідав храм Ширі Бхуварахи. Поблизу шиялі та Чідамбарам є ще один храм, який називається Шрі Мушнам. У цьому храмі стоїть божество Ширі Бхувараха. В області Чідамбарам є район Південна Арката. Місто Шіялі розміщене в цьому районі. У цій місцевості стоїть храм Шрі Бху Варахадеви, а не Бхайраві Деві. Це висновок Шіли Бхактисіданти Сарасваді Такора. 359. Розваги господа Чайтанні безмежні. Ніхто не має сили належно описати його діяння. Але я пробую це робити через свою жадібність. З цього видно лише мою безсоромність. 360 Кожен, хто слухає про паломництво Шича та Німагапру до святих місць, здобуває скарби дуже глибокої екстатичної любові. Пояснення. Шіла Бхакті Сіданта Сарасхаті зауважує, початок цитати, «Імперсоналісти, спираючись на пряме чуттєве сприйняття, уявляють собі певні форми абсолютної істини. Імперсоналісти поклоняються таким формам, але ні Шрімад Бхагаватам, ні Шичатані Махапрабу не визнають за таким поклонінням, призначеним задовольняти чуття, ніякої духовної цінності». Кінець цитати. Майеваді уявляють себе Всевишнім. Вони уявляють, що Всевишній не має особистісної форми і що всі його форми уявні, як блудний вогник чи квітка в небі. Як майеваді, так і всі, хто уявляє собі форми Бога, перебувають в омані. На їхню думку, поклоніння божеству чи будь-якій іншій формі Господа – це наслідок ілюзії зумовленої душі. Однакше читання Магапрабу – обґрунтовує висновки Шимадбагаватам своєю філософією Ачинт'я Бгейда Бгейда Татви. Ця філософія вчить, що Верховний Господь одночасно єдиний зі своїм творінням і відмінний від нього. Іншими словами, це єдність у розмаїтті. Ший читання Магапрабу довів безпорадність корисливих трудівників у моглядних філософів-емпіриків та йогів-містиків. Шлях пізнання, яким йдуть такі люди – це просто марнування часу та енергії. Показуючи приклад, що й читання Магаправу, особисто відвідав храми у всіляких святих місцях. Всюди, куди він приходив, він відразу проявляв екстатичну любов до верховного бога особи. Коли Вайшнав відвідує храм півбога, він бачить цього півбога інакше, ніж його бачить Майаваді чи імперсоналіст. Те саме пояснює також і Брамасамхіта. Самхіта. Отак, коли храм Господа Шиви відвідує Вайшнав, це відрізняється від відвідин невідданого. Невідданий вважає божество Господа Шиви уявною формою, бо гадає, що в кінцевому підсумку Верховна Абсолютна Істина – це порожнеча. Однак Вайшнав бачить Господа Шиву одночасно єдиним із Верховним Господом і відмінним від нього – це пояснюють на прикладі молока та йогурту. Йогурт, по суті, є ніщо інше, як молоко, та водночас це і не молоко. Він одночасно єдиний з молоком і відмінний від нього. Це філософія Шичатані Махапрабу. І вона узгоджується з тим, що каже Господь Кришна у Багаватгіті 9.4. Мною в моїй непроявленій формі пронизаний весь Всесвіт. Всі істоти в мені, але я не в них. Абсолютна істина – Бог є всім. Але це не означає, що все є Бог. Тому що читання Магаправу та його послідовники відвідували храми всіх півбогів, але сприймали їх не так, як їх сприймають імперсоналісти. Кожен повинен іти слідами Шичатані Магапрабу і відвідувати всі храми. Іноді матеріалісти Сахаджі думають, що Гопі відвідували храм Катіані так само, як матеріалісти відвідують храм Деві. Однак Гопі молили Катіяні, щоб вона дарувала їм за чоловіка Крішну, а матеріалісти приходять до храму Катіяні просити якоїсь матеріальної вигоди. Так відрізняються Вайшнав і невідданий, приходячи до храму. Не розуміючи методу учнівської послідовності, так звані логіки, висувають теорію панчопасани, згідно з якою людина поклоняється п'ятьом божествам – Вішну, Шиві, Дурзі, Богові Сонця чи Ганеші. Тримаючись цієї концепції, імперсоналісти уявляють одне з цих п'яти божеств Всевишнім, а решту відкидають. Такої філософської вигадки, що, безперечно, – являє собою ідолопоклонство, не визнає ні Шичатання Магапрабу, ні Вайшнави. Останнім часом поклоніння уявним божествам виродилось просто в Майаваду. За браком свідомості Кришни люди стають жертвою філософії Майавади і в результаті робляться іноді затятими атеїстами. Однак Шичатання Магапрабу власним прикладом показав шлях самоусвідомлення. Як сказано в читанні Чарятамряті – Мадія 8.274. Вайшнав ніколи не бачить матеріальної форми ні рухомих, ні нерухомих істот та предметів. Куди він гляне, він скрізь бачить енергію Верховного Бога Особи і відразу згадує трансцендентний образ Господа. 361. Чайтан Charita та суно, срада бакті корі, мацар я чарі я горі. Будь ласка, з вірою та відданістю слухайте про трансцендентні розваги Господа Шича та відкинувши заздрість до Господа. Всі повторюйте святе ім'я Гарі. 362. За цієї епохи Калі немає істинних релігійних засад, за винятком тих, які встановлюють віддані вайшнави та вайшнавські писання. Це суть усього. Пояснення. Треба твердо вірити в шлях відданого служіння і в писання, які його обстоюють. Якщо людина з вірою слухає про діяння Шича та вона може звільнитися від заздрості. Шімадбагватам призначений для таких беззаздрісних людей – Нірматцаранам Сатам. Людина цієї епохи не повинна заздрити рухові шичатані та Замість того їй слід повторювати святі імена Гарі та Кришна – Магамантру. Це сама суть вічної релігії, що називається Саната Надгарма. Слово вайшнав у цьому вірші стосується до чистого відданого, душі, що повністю себе усвідомила, а слово вайшнава шастра стосується до шруті, тобто вед, які називають шабдапраманою, чи доказом за допомогою трансцендентного звуку. Той, хто буде вірно дотримуватись вказівок ведичної літератури і повторювати святе ім'я Верховного Бога особи віднайде своє місце в трансцендентній учнівській послідовності. Всі, хто хоче досягти найвищої мети життя, повинні триматись цієї засади. У Шимадбагватам 11.19.17 сказано Є чотири типи доказу. Ведична література, безпосереднє сприйняття, історичне свідчення та логічний висновок. У пізнанні абсолютної істини всім слід керуватись цими засадами. 363 Чайтанья Чандрираліла Агадагамбіра Правий Шакорітанарі Спарші Рогітіра Розваги Шичатані Магапрабу – наче незглибимий океан. Увійти в нього я неспроможний просто стоячи на березі я тільки торкаюсь до його води. Чайе танне чарита сраддхая сунежай джам, ജതക വിചരത Що більше людина слухатиме з вірою про діяння шитані Магапрабу, аналітично їх вивчаючи, то більше вона здобуватиме скарбів екстатичної любові до Верховного Бога. Шрі рупагоната пададжара аш чайтання чаритам кое кришнадаса молячись при лотосових стопах ширупи та шрі завжди прагнучи їхньої милості я кришнадас розповідаю шрі читання чаритам риту їхніми стопами так закінчується пояснення бхакти до шрі чайтання чаритам рити 9 глави що описує подорож Шри Четані Магапрабу по численних святих місцях у Південній Індії.